A két héttel ezelőtt behintettünk két tüntetést is, az egyik volt szombaton, az első szakszervezeti tüntetés, nem ami most volt, ez a nagy a kosútirem, egy kisebb a regiszterem hivatal előtt. Mindenkit évitáltunk arra, és nagy örömmel láttam, hogy minden ide járó közönségből is jöttek, és itt fölték ezt a sárga tévémentők mellét, amiben két héttel ezelőtt a humánytál végig. A kolón nem tudom, ki állt tüntetésen át, most jött az ő idejénk is hát érdekes volt mindenféle élmény. Mi jól összük magukat, jó, ki kiabáltuk magukat, jól És volt egy másik tüntetés ezen a hétvégén, a Nagymesg utcai Pákért, Váradni Tibor baráton itt szirkkel valahol, ő jönnek az ügynek a egy jó kinteget, ő jönnek az hát a feje nem látszik a noidótól, felelőse a védének, egyébként ezt több szerzőz a szerintem nincs még uh, este egy olyan nő, amilyen egyik tüntetek volna, hogy mindig rendszeresen ki akarják vágni őket, még mindig öncseresen. Ott megérkezett a Bóhóc Gárdán a tüntetésen, az egyik őjük uh, hosszú fekete a nyakkendőbe jött, és egy piros Bóhóc kor volt az orrán, ő volt Veró polgármester, aki természetesen okafogyottnak nyilasította ezt az egész tüntetést. Uh -huh. uh, most nem tudom, hogy volt, hogy És uh, nem tudom, hogy el hogy itt a körülben. Inkább ne, jó. Tiszteleteket tartani a mai uh, internetes világban már az embereket, a többi személyt uh, Úgyhogy jó, és akkor uh, gyorsan ledarálom, hogy milyen híreket raktunk ki. Összefognak a klímaválk települések, ezt uh, múlt héten uh, külküldtük szét Pomás Katalán és Koszvetén, az egyik vendégünk. Pont hosszertényből jött. Az engőügy lendülete után képtelen voltak leállni, GMO-mentes településű minősítették hosszertényt, majd klimabarát váltak. Szerintem nincs még egy ilyen. Talán csak a postahogyot fejlődő Ivádi polgármester, Ivádi Gábor, aki még így labdába jutott ilyen kis települési aktivitásban. Tehát mindegy, azt a nélkül hogy vannak ilyenek. Már mondjuk hogy Az a lényege, hogy nem csak az államtól kell várni meg a, a nemzetközi szervezetektől a klimakatasztrófa elleni tevékeny harcot, hanem mindenki megteheti ezt, de akár egy is. Tovább szirénázik a tévémentő kampány, ezt ugrom, hiszen erről a szó. A védelmet érintett a szakkolégium éjszakáján, a sorkatunk szervezve és itt van, illetve egy kiállítás volt látható, ezt egyébként a társadalomtudományi szakkolégium csinálja évről évre ezt a rendezvényt. Szolidaritás éjszakája, ez pénteken volt, múlt héten ezt a, az utcán és a humanista mozgalom szervezni, mindig a nyugati aluljárók és mindig ott lehet a kartonpapírokon a hajléktalanokat. Ez is évente egyszer van. Alájutott a közös nyatkozó, tehát szimbolikusan a védelre csatlakozott. Fodor Gábornak a hol Holci ügyben, ez egy cementgyár, e, e, aki aki nyelvésújtlónak akar egy szemegy aki Ugye tudik, hogy nyelvés a nyelvésújtló könyvéről, hogy vagy Magyarországon t megipanós úrodottak tehát minden hiányzik, nekik csak honnan vegyünk még egy mennyel. E, igen, tortát küldtünk a Cseh nagykövetségnek. itt is a humák vitték a primet, de a védelre is aláírta, benne volt. Miért 18 éves a cseh demokráciát, ezért még annyira nem lennék boldog és aktívak, csak hogy erőforrások alatt az amerikai rakétavédelmi rendszer ellen tiltakoznak ott Csehországba, Prágába, és támogatjuk őket. Megjelent Bolazsolt barátomnak egy cikke a mai témánkról a hírszerzőn. A baloldaliság totális tagadásaik nem valami jogoldali alapvetésre gondoljuk, hanem arra, hogy az egészségügyi direkt volna, Koda Zsolt szerint a baloldaliság totális tagadása. Tehát úcsának tartja, hogy érteni magát baloldalinak tartó pár akarja végigvinni. És a többit nem mondom el, mert a többi mind tévé és mind szólok megölni. Egy érdekes hír, kihallod már a szexuális nagyon örülök, hogy senki. Úgy látszik, még a hét, héten a hírekbe került ez a szervezet, még így se, tehát nagyon boldog vagyok. Ugyanis az egyik tagja eh, olyan kijelentéseket tett, hogy Mocsgó Pidősor a kommunisták és a Magyarország zsidó eh, A szomorú az volt ebben a történetben, hogy a hírszerző még szexuális védegyekén tapasztrópált a de volt olyan országos napilapra jelzett, után már csak gazán a védegyekén munkatársaként emlékezett meg róla, mint hogyha nem is tudom, sharingából barátom járt volna ott és zsidozott volna egy kénytelen volt a voltunk terjesztességek közleményben elhatárolódni. Úgyhogy ezek voltak az elmúlt két-hét hírei, és akkor megkérdem a vendégeimet, hogy nagyon megköszönöm a türelmet, hogy végig várták ezt a kis írismertetőt, szerintem most már vágunk bele. Kezdenek megtenni a széksorok, és hadd kérjem meg, hogy foglaljanak helyet. És akkor a helyet foglaltak, akkor fogom mondani, hogy kik is oda, mert csak két vendégünk van, de a keresztelők azonos, és azt szeretném, hogyha megjegyeznétek, és keverednétek vele. Aki itt már leül Herbert Tamás, hosszú vettén polgármestere, de ugye. hosszú heti, lakos, ö, Pécsi orvos volt, miatt hosszoletényben költözött, és az EMG ügynek a helyi e, egyik zászlóvibője, összefogója, de most egy teljes ród minőségében orvosként lesz itt, hiszen az egészségügyről beszélünk mindent. Elmondtam Tamás? Mindent, de semmi sem igaz szinten. Tehát 14-ben hosszoletényben élünk, én is Pécsére dolgozom a megyeikorász patológiáján, és mást a Tamásról tudni hogy szerény, és amennyi aktív, annyira szerény, és akkor bemutatom Sorosi Tamást a védelett egészségügyi szakértőjét, a védelett egészségügyi csapatjának a vezetőjét, aki gyakorló orvos, és mit mondja? Tamáshoz vezetett, és valamit így saját maga? Nem kötelező. Nem vagyok igazi szakértő, mint ahogy a minisztériumi közdeményül, ez nemrég kiderül, hogy áll szakértő vagyok. Borgának. Erről fogunk beszélni, ez a leges legfrissebb hír, ezt most raktam ki a honlapunkra, a minisztériummal állunk egy ilyen nyilatkozat háborúba, és majd szeretném, hogy ez szóba kerülne. Gyorsan ledarálom egy perc alatt a szokásos hirdetéseket. Aki esetleg mostanint először a merre van előre a sorozatnak az a lényege, hogy a kik vagyunk sorozatunk után, most már a gyakorlat lépünk és nem szép elvekről beszélünk, hanem gyakorlatról, hogy hogyan néz neki egy olyan politika, amit a védegylet szeretne. És Beszéltünk itt már mezőgazdaságról, minden másról, egyetlen egy estünk lesz még, ahol a demokráciáról fogunk beszélni, és Sitten András és Tényi László volt, ongucman fogja egy radikális demokrata kritikáját adni a mai demokráciának, és ezzel fog lezárni ez az öt alkalomból álló sorozatunk. A standart, a, standart, a kedves kollégáim ismét felállították, még mindig van a szórólapból, hát minimum a hátra egy alkalom egy este, még mindig érdemes terjeszteni. Plakátunk is van, tehát újra újfent kérem, hogyha letépték már a sarki középből, a és a kréftávból, akkor érdemes küzsíteni, újra kirakni. Ide raktak a kedves munkatársaim egy rakás matricát, itt is van rajtam egyesztrészi ragasztó talán, de vannak hosszúkás matricák, kerek matricák, majoros matricák és lyukas matricák. Ezt körbeadom, és akkor azt kérem, hogy mindenki tegyen el ilyen matricát, és hát azt nem mondom, hogy hova ragasztátok, de szerintem mindenki érezni fogja, jártában kertében, kultúráltan. És van egy jelenléti hívünk, az merre jár? Trészi jelenléti hívót jár. A szokásos kérésem, hogy éljetek vissza a saját alkotmányos adatvédelmi jogaitokkal, és a mi munkánk segítése érdekében írjátok fel, hiszen ez nekünk óriási segítség, hogyha kapcsolatba tudunk maradni. Igen, és van egy pártoló tagsági papírunk. Ha nem adtok nekünk pénzt, akkor le fogjuk húzni a romót, nem fogunk tovább működni. Nagyon komolyan anyagi problémáink vannak. Ez most tényleg komolyan mondom, és ezért szükség van arra, hogy kinek amennyi pénze van, annyit tegyen bele. Uh, igen, Jó, van egy nagyon nagyon örömteli hír, pedegettem itt már a korábbi alkalmaknál. Az engőügy, a jókaitéri fák megmentése, solyomlászló ajánlása és megválasztása után úgy néz ki, hogy lesz megint egy nagyobb dobásunk. A sok kis helyi e, siker és kudarc közepette ez pedig nem más, mint egy új ombudsman, egy új országgyűlési szószóló, méghozzá hát röviden most a sajtó zöld ombudsmannak hívja, akit érdekel, lehet, hogy a következő e, utolsó alkalommal két év múlva is mondjuk, hogy mi ez, lehet, hogy szóba fog kerülni. Kétfőn lesz róla szavazás, öt párti konszenzus van, a magyar demokráciában semmi sem biztos, vannak is furfangos húzások, úgyhogy mi se akarjuk elkiaválni. De ha nem is közvetíti a tévé, de itt fogjuk várni hatalmásig feszült idegekkel a híreket, itt a Sirályban, és aki velünk akar esetleg ünnepelni, amennyivel ezt tényleg megszavazzák, akkor ők jöjjenek ide este nyolcra a sirályba a jövő héten, és örvendjük együtt, hogyha lesz minek. Igen, azt nem tudom, hogy... Talán a legjobb lenne, hogyha itt a TV-mentők kampányban az elején beszélnénk, ugyanis nekünk igazából a mai témánk leginkább az lenne, hogy hogyan néz ki az az egészségügy, amit a véredlet jónak tart. De itt van fölöttünk egy 10 méteres zajlik a TV-mentők kampány és ezt nem lehet megkerülni. Úgyhogy nézek a vendégeimre, nézek a jelenlődő kollégáimra, hogy milyen formában beszéljünk esetleg TV, Elmondanád, nekem itt nagyon szépen ki van nyomtatva a honlapunkról, gyönybetűkkel, hogy szárazon röviden, dátumok szerint felső, hogy mi történt eddig a kampányban, de én most szívesen átadom a mikrofont bárkinek, és akkor mondjuk el, hogy mi ez. Persze a legérdekesebb, és akkor mondjátok, jelentkezzetek, ezeket meg. Szerintem Tibi vagy a Tracey-nek. Tibi vagy szerintem is. Tracey, oda? Neki nagyon szokása van, hogy megyom nézni, csak Gyere előre, ha lássanak téged, amíg ide érsz, elmondom, hogy a legfontosabb az, hogy ti mit tudtok tenni, a matricák mennek körbe, az nagyon fontos, azzal tudtok segíteni, és kezdjük ezzel tibi, hogy mivel tudnak segíteni nekünk a megjelentek. Ugye azt mondtad egyszer, hogy csak úgy tudjuk megakadályozni a társadalom biztosítások, ezt az őrűt, nekünk abszolút nem tetsző reformját, üzleti alapra rakását, hogyha mindenki segít. A, a, a, a, körülbelül egy hónapja indult a tv mentőkampány kampány, a Védegyvet, a, a Humanista Mozgalom és a Nagysáldasok Országos Egyesülete összefogásaképpen néhány ember energiája egyszerre összecsapott, és, A, a Tamás, a, a a másrészt Tamás munkája, másrészt cikkek, cikke nyilatkozatok volt ez a 70 méteres bolinó demonstrációnk, ami a sajtóba akarta a miniszterelnök úr milyen karakánó kiállt a többbiztosítós rendszer ellen a választások előtt, és azt mondta, hogy ez nem jó. sikerült is, hiszen a blik is eljutott, óriási fotó volt a róla, aminek nagyon örültünk. próbáltuk ezt a szakszereti demonstrációnak erősíteni a civil jellegét, Szinte valamelyik sikerrel, szerintem az ország legnagyobb Árpád-ságos alatt ott volt a tévémentők, és a humanista módon transparens. Sokat lehet ezen gondolkodni, hogy ez most jó vagy rossz, de valahogy ami pervezmód, ami igaz, van mondok, hogy, hogy ott volt is. Ez az ők súlyát jelzőszerűen. És, um, és, és most ott tartunk egyébként, hogy ilyen akciósorozat végén vagyunk, és, és, és megfontoljuk, hogy, hogy hogyan tovább, és hogy merre van előre. Egyrészt uh, talán a beszélgetés is, is erre más Másrészt két eseményt bereklámoznék. Az egyik, hogy holnap, azaz szombaton négy órakor a gödörben lesz egy ilyen tv-mentők a szervezési megbeszélés. Fárunk mindenkit, hogy Beszélgessünk arról, hogy hogyan tovább haladni egy bödör. Ja, a Szikó című filmet szoktuk megnézni, most már ez a negyedik vagy ötödik nyilvános vetítés lesz. Az Uránia olyan kedves, hogy kedveziményesen vetíti nekünk, uh, és vasárnap térkettük volt az Uránia dísztermében, aki még nem látta ezt a filmet, ami nem teljesen arról szól, hogy Magyarországon lesz, de viszont korán sem érdektelen, a szempontból az Uránia az tereketőkor megnézheti, jobb ide nem így, bár mindenki sajátiságé. Köszönjük szépen tibitát, Siko, vasárnap az Urániaban. 13.30-kor, olcsóbb 4.40-nél, tehát kedvezményes jegy, és szombaton pedig szervezési találkozó a Gödörbe 4-kor. Ezek a legfrissebb a hírek, és aztán majd december 17-én lesz várhatóan a szavazás az egész uh, egészségbiztosítási őrületről. És akkor most adom is oda a mikrofont Sonyosi Tamásnak, aki a vitaindítóval fog előállni. Én már olvastam, Geniális rövid tömör és nagyon érdekes anyaggal volt elő Tamás. Én nagyon örülnék, hogyha ebből minél több elhangozna. Arról fog szólni, hogy milyen egészségügyre lenne a szüksége Magyarországra. Úgyhogy Tamás légy szíves. Ah. Ja, van ott még Köszönöm. Köszönöm. Na, nehéz beszélni, egy aktuális akciókeres vagyunk, most pedig olyanról beszélünk, amivel úgy teszünk, mintha tulajdonképpen semmi nem, zajlana most éppen a következő egy-két hónapon belül, ami elég jelentős súlyú, de hát ettől ezt függetlenül. Lehet a Tamásnak, szóval, hát így közelebb, és így meg a végéből. megvan legyen. Mi. No, tehát kicsit ez a, amiről most beszélni fogunk, ez, ez távra van a, a napi aktualitástól, bár egyáltalán nem független attól. Hát amiről beszélnénk, az alapvetően az a, a BBA-nek az egészségügyi alkotott elképzelése. A 21. század, amit az ökológiai századának nevezhetünk, ennek az ökológiai helyzetnek az egyik legfontosabb előidézője talán az északi ember azon sikeres törekvése, hogy minél hosszabb ideig éljen egészségben, mellesleg ez azt is hogy hosszabb ideig betegségben is, és minél hosszabb időt töltsön a fogyasztással. Önmagában ez a tény is jelzi, hogy bizonyos tabukat döntögetne egy okológiai jelenlő társadalmi politikámra az egészségügynek egy okológiai szemületű átalakítása. Ehhez külnagyobb biztos, hogy nem alkalmasak a feltételek, Hiányzik hozzá egy etikai, egy morálfilozófiai megalapozás, tehát szükségképpen csak töredékes lehet ez a program ennek hiányában. Ennek ellenére is azt gondolom, hogy van két alapelem, amit meg kellene próbálni leszögezni, amelyet meg kéne próbálni érvényesíteni. Az egyik, hogy a jövő nemzetétre ne rakjunk nagy terheket az egészségügyi fogyasztásunk révén is plusz van. A másik, hogy minél teljesebben meg tudjuk őrizni a selekvő képességünket, tehát az egészségügyet szélszerű mindenképp a közellenőrzésre alatt tartani. Ez a gyakorlat nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy egészséges bizalmatlansággal szélszerű kezelni minden olyan piac törekvést, ami a tradicionálisan közösségi feladatok átállására tesz kísérletet és csak akkor szabad ezeknek teret adni, hogyha a rövid távú következmények mellett a hosszú távú következményeket is megmutató végül lehet gondolni. Emellett nagyon jó lenne, aminek nyoma nincsen, mindenről beszélünk napi politikában a egészségügyi kapcsolatban valószínűleg sokat könyökénünk ez a téma. De a közbeszédbe egyáltalán nem került be az, hogy az ökológiai és az egészségügynek milyen viszonya van. Hogy ezzel a jelentős fogyasztás generálással olyan kérdésekkel kéne szembenéznünk mint hogy nem kellene esetek felhagynunk, sikeresnek bizonyul, de minimális egészségnyereséget eredményező orvosi tevékenységekkel. Hogy helyes az a forrásmegosztás, hogy az életünk utolsó évében költik el ránk minden egyes emberre általosan. A teljes egészségügyi költségvetésnek legalább a két harmadát vannak becsések, amelyek 80%-ról szólnak. Ez azt jelenti, hogy azok, akik a következő egy évben vannak, azok a teljes egészségügyi költségvetésnek az 50%-át fogják elfogyasztani miközben az összes meglőzható hálok tekintetében a világ között vagyunk. Végig kell gondolni olyan dolgokat is, amik, amik, amik rendszerű kényesek vettek. Például az egészségügynek a feladata az, hogyha a fogyasztásunk miatt kitolódó születések, tehát a szülési korának, a, a szülési korának a kitolódása miatt jelentős számban normálúton nem esnek le ők, és a lombi programtól kezdve egy rakat rásegítéssel kell a teljesen egészséges és természetes vágyukat kielégíteni a gyerek utáni vágyukat. Vé kell a problémákat is, hogy a migrációnak a váratlan elterjedésének sok-sok következménye -sok mellett egészségi konzekvenciá is lesznek. No, tehát ezek azok, amik a közbeszédben sincsenek. Tehát ezek rendkívül korlátozzák azt a lehetőséget, hogy egy öfogészemlettű programot tudjunk akár csak fölvázolni, és ennek lehetettünk egy kísérletet az eltettileg erre, hogy többszörös szakértő egyeztetések viták után után összeállítottunk egy egészségi programot. Most ennek három kardinális kérdése van. Nyilván egy eléggé tömény 70 olvasanyagot itt 100 nem lehet összefoglalni, de a sarokpontokra szeretnék kitérni. Az első és talán a legfontosabb, hogy az egészségben tartása, ami az egészségállapotunkért 85%-ban és az végre a súlyának megfelelő helyre kerüljön. Mindenki, politikusok, szakértők, közbeszéd csak arról 15%-nyi betegségügyről szól, ami az egészségállapotunkat minimális mértékben határozza meg. Végre helyére kell, hogy kerüljön és prioritást kell kapni az egészségben tartás. Ez nem egyszerűen szlogen közze, hanem ennek megfelelően valós forrás átcsoportosítást kéne végrehajtani. Bármennyire is érti a bizonyos csoportoknak az érdekét, bármennyire is tabu téma, ez teljesen egyértelmű, hogy a betegség kárára az egészségben tartás javára kell forrásokat átcsoportosítanak. Ez ugyanaz, mint amit megelőzésnek hinnak ez az, az egészségben tartás Igen, színodik. Igen, Na most a, azért sikerül a... a az képes szakembereknek is néha hülyeséget mondani. Tehát a zöld könyvben, ugye az egészségben tartást, azt a betegségek korai felismeréseként tehát azt írta a zöld könyv, ugye, egy évre az előti hogy hát ugye a, a megelőzés az nem más, mint hogy a keringési szaglánkos betegséget így befelismerni. Abszolút nem először a, a, a, a megelőzés, a megelőzés az egészségben tartást jelenti. Ez nyilvánvaló nem egy minisztériumunk kompetencia, ez egy közkormányzati felelősségnek kell lenni, a kémiai, az ivóvíz, a közlekedés kezdve egy alapvető területet kell, hogy nem szabad olyan törvényt meghozni, amely nincsen erre tekintettel. <kders> beletartozhat ugyanebben a csoportban, amit már egyszer említettem, az, hogy ez a borrasztóan rossz forrás, elosztása a egészségügyi költségeinknek, költségvetésügynek ezt mindenképpen át kellene struktúrálni egyébként. Erre vannak világon, például a Japánban, például a kórcsoportonként meghatározzák, hogy egy-egy életszakaszra mennyit lehet költeni az egészségügyből. Ez a, ez a legfontosabb, ami talán ami, az ami, ami első pont az, hogy a, a betegségügy helyett az egészségügyet kéne preparálni. A másik, ami a napi aktualitás is, hogy a társadalmi szolidaritásnak az intézményrendszere az gyakorlatilag erodálódott. Folyamatosan legalább 15 éve, de biztos, hogy nem 25 évnél régebben, ez egy kívülülülőben lévő, kiüresedőben lévő rendszer. és a társadalmi szolidaritásnak volt két alapja. Az egyik alapja az az volt, hogy érdekfűződött, közérdekfűződött a munkaképességnek a helyreállításához és a minél tartósabb teljesen megőrzéséhez. Ez a mai ipari technológia mellett egyáltalán nem evidens, hogy például Magyarország mondjuk milliónyi mukaerők piacról kiszorult ember egészségben tartásához fűződne gazdasági, közvetlen gazdasági érdek. Tehát ez egyik probléma. A másik probléma az az orvos technológia forradalom, illetve a lakosság részes előregedésével kapcsolatos. Ezelőtt 20 évvel a gazdagember szívesen áldoztatott a közérdekében, ugyanis számára ez a szolidaritás oltárán történő áldozat nem jelentett egészségbeni veszteséget. Most olyan mértékben megrágult az technológia, hogy a társadalom felső 10-20-30%-a is meg kell, hogy őrizze azt a pénzt, van egy drive, van egy kényszer, hogy azt saját magára fordítsa. Tehát olyan mértékben drágult meg, ami miatt már egyáltalán nem lehet használni, hogyha a társadalom szolidaritásnak megfelelő nagyobb befizetést teljesít, akkor az számára nem jelent esetleg potenciális egészségveszteséget. Szóval magyarán azok a feltételek, amelyek mellett a társadalmi sördöttesnek az intézménye működött, azok, azok rohamosan kivesedőben vannak. Most a lakosságnak legalább a 20-30%-át érinti az, hogy de facto uh, orvosi ellátásban lényegesen rosszabb hozzáférése van, nem kap meg megfelelő minőséget. 5-10-15 évből, amikor a biotechnológiai forradalomnak a ö, napi ö, ö, hát, ö, történő váltása megtörténik, még egy nagyság. még a megtalálható az orvosi ezt az egész történetet muszáj valamilyen módon egy társadalmi közmegegyezéssel ö, ö, újra szűrni, ezt a társadalmi hálót, mert ha bele gondolok, nagyon kevés dolog van, a összetartja az országot, hát ha csak az ápáság vagy zászlóra gondolok, ami alatt ö, hihetetlen kevés dolog van, ami, ami, ami a társadalmi kohéziót megtartja. Most a, ez a szolidaritási intézménynek az újrafogalmazásánál két szélsőséges ö, ö, példát mondok, az egyik, hogyha egy mindenki számára egyenlő egészséggyellátást tudunk biztosítani, az szükségképpen azt jelenti, hogy a porcinomától egyre inkább elmaradó lesz a mindenki számára egységes egészséggyellátás. A másik lehetőség, hogyha kizárólag a vagyoni helyzet határozza meg azt, hogy kinek milyen nyereségi esélyi van, vagy kinek milyen esélye vannak a betegsége kapcsán. Hát Ekközben a két szélsőség között kell egy élhető megoldást találni. De ezt egyszerűen nem lehet elképzelni se parlamenti párti szakértőkkel, se álszakértőkkel senkivel ezt a vitát, ezt a társadalmat valamilyen módon rá kellene venni, hogy minél nagyobb számban ebben a társadalmi vitában valami részt vegyenek. Erre vannak példák, Oregon államban történt egy ilyen 5-10 éves program, ami inkább az egészségügyet át és világossá tették azt, hogy mit tudnak adni. A véletprogramjában viszonylag részletesen foglalkoztunk, itt van egy technikainak tűnő megoldási javaslat. Ma az egészségügyben úgy definiálják azt, hogy mi jár és mi nem jár, hogy egy negatív listát adnak. Tehát azt mondja meg az állam, hogy mi az, amit nem fizet a közfinanszolt egészségügyi ellátásban. Amit elben és a fizet annak a gyakorlatban egy jelentős részét ugyanakkor nem állja. Elsőbb a kis térségekben, illetve az ország szegényabb sorsú idékein lakók azok lényegesen rosszabb egészségi ellátásra rendelkeznek. 30-40 százalékos különbség van az ország legfejlettel egészségügyi rendszerekkel. Elválasztom, a legfejlettebb régió, és az ország legszínyebb régió között egy egészségügyi kiadásban. Budapesten vannak olyan életesélyek, amelyek betegszetnek a legfejlettel nyugat-európai egészségügyi rendszerekkel, és mondjuk a 8. terület egyes részein az életfeltételek azok afrikai színvonalúak. Ez Tehát pontosan egy... jön létre. Kicsit. Hát Ez úgy jön hogy amit most el tudom a negatív listánát, tehát azt mondjuk, hogy mondjuk a klastikai sebészettől kezdve egy, egy néhány dolog, nem túl sok dolog, amit kizárnak a köszönhető az, az egészségügyből. Ez igen, igen. A többi minden jár. De a többi úgy jár minden módon, hogyha most ma minden dabratós beteg megkapná a kemoterápiás kezelést, amit mondjuk megkap egy 12. Kevét, egy Szegedi egy Pécsét, egyetemi vonzás közvetben kapban, hogy jó esélye megkap, ha ezt az ország lakosság mindig megkapná akkor mesések szerint kettő-három szorosára nőne az egészségügynek a forrásigénye. Tehát ez csak úgy működik, ez a negatív lista, hogy de facto tömegek maradnak ki az ellátásból. Tehát az egészségügyi hozzáférésnek a borrasztóan is egyenlőtlen volt a biztosítja, hogy ezzel a szűkös költségvetéssel úgymond el tudjuk látni. A javaslat az arról szól, hogy egy pozitív listát kellene felállítani. A pozitív lista az azt jelenteni, hogy a egyes betegségek, egészségi állapotokat egy a, a, a társadalmi vitle eredményeként egyfajta fontossági sorrendbe kellene állítani. Erre mondom, van neköszözi példa. Nem az orvosok és nem az egészségügyi szakértők, hanem maguk a lakosság, maga a lakosság önteni el, hogy milyen, milyen egészségnyereséget lehet ugyanis állapotokban nyerni. A fontossági sorrendhez állítani kell egy költségvetést is. Minden évben a rendelkezésre álló források és az egyes egészségügyi szükségletek alapján világosá válnak, hogy az az összeg, amit az egészségügyre akarom fordítani, mire elég. Nyilván a prioritási lista évén álló betegségeket százszerzalékban kellene támogatni. Minél hátrébb van ebben az időzéles és nem egészen időzéles sorrendben, annál inkább esetleg önrésztüzetést is lehet kérni illetve egyszerűen világosá válna a társadalom, hogy mi a forrás igényelnek az egészségének. Világosá válna azt, amit most a, a legeresettebbeknek a terhére tudunk biztosítani a közép- és a fősödítők számára az egészségjárás, hogy vagy egész egyszerűen egy mérhetetlen igazságtalanság. Ez a második lépés, hogy az egészségben tartásnak a helye, a második volt ennek a szolidaritási intézményrendszernek a, a, az újra definiálása, illetve a, a, egyfajta társadalmi közmegegyezés révén egy élhető megoldást találása. A harmadik nagyon fontos dolog, ami hiányzik az egészségügyről, az a minőségbiztosítás, és főként a fogyasztóvédelem. Tehát nem tudom, hogy a fiatalok ülnek nagy rész, de hát <hesszűről> szülők szülők, majd szülők nyilván mindenkinek van tapasztalat az egészségügyről, azt a fajta mérhetetlen kiszolgáltatottságot, amit egy betegember tapasztal, amik az egészségügyhöz jut, talán sehol nem tapasztalja meg a társadalmas se a, a, a se hol példákat mondani, ezt ez félig meg össze, és sajnos ez egy valós szituáció. A minőségbiztosításnak két eleme van, az egyik, hogy az egészségügyi ellátás, a kivizsgálás és a kezelési eljárások jelentős részben jól algoritmizálhatók, protokollosíthatók. Ezt egy napra készen tartott kivizsgálási eljárási rendet kellene megszülni, ha más nem, az etió protokoll rendszert és magyarítani, mert a Magyar Egészségügy képtelen volt az eltelt 15 évben, amikor Európa nagy részén Amerikában, Japánban, Ausztráliában, Észak-Amerikában és Dél-Amerikának is jelentős részeiben, és már van afrikai ország is, ahol ezek világosra tették, hogy milyen rend szerint kell eljárni az egyes orvosoknak. Bocsánat, hogy ő... ez csak mindig egy a laikus néző, a magam és esetleg rajtam kül más van, aki nem egészségügyi szakemberül itt. Ez ő fülükkel hallgatom, csak azért, hogy itt volt valami protokoll, meg nem tudom, hogy ezt egy picit kibontanám, és ez mi az, amiben már egyes afnikai ország is előttünk járva. Tehát itt arról szól történet, hogy a népegési jelentőségű betegségekben, illetve tünetekben például most mondom azt, hogy valakinek van egy ügykeletű fejfájás és elmegy a házioroshoz, milyen kivizsgálás indokolt? Milyen lépéseket kell megtenni, hogyha ez az vagy bétmutat, akkor mi legyen a következő lépés. Nem minden algoritmizálatú, és nyilván a protokollokat nem szabad isteníteni, de az orvosbeteg találkozásoknak a 90%-át ezt egy ilyen protokollrendszer szerint meg lehet találkozítani. Nyilván az orvosnak arra szól a képlettség, hogy el is térhessen a protokolltól, de legyen egy indoglalási kényszere. Most a, a protokollok azok azt is nyilván tartalmaznak, hogy mondjuk bizonyos betegségellapotokkal mondjuk hány héten belül kell egy vizsgálatot megcsinálni, van az életveszély, van a sűrgőség, mondjuk egy tagadatos beteg, aki mostanság 3-4 hónap, 6 hónap esélye van, mondjuk egy CT vizsgálatot elvégeztetlen, ami neki kezelést sem lehet, hogy kapjon, ez nonsens, tehát mondjuk ez, a, ez más <tos> szempontból is lenne haszna. Most a másik történet, hogy ezt be is kell tartani. Tehát én Tamás nem csak névrokonok, hanem orvosok is vagyunk. Szóval itt kényes ilyenről beszélni, de hát ez már én számtalanszor megtettem. Szóval a magyar orvosnak a szakmai autonómiát az teljesen fölölt ez be el 10 eltíz év. Hát engedelmes végrehajtója az intézmény menedzsment az utasításának, hogy mondjuk a jövő héttől kezdődően 20%-kal több forgalmat kell a segészeti osztálynak biztosítani, ez az azt jelenti, hogy efektyiben 20%-kal több beteget nyújtanak meg. Ha utána, mint tavaly történt, becsökkent a rendelkezésre álló forrás, és még a kórházaknak a költségvetése kb. 20%-kal csökkent, akkor 20%-kal kevesebb beteget vegyenek föl. Tehát ennek a fajta gazdasági kényszernek, amit a kórházak elszövettek, ennek az akkor pénzre váltása óros kórhosbeteg találkozásán történik. Amikor érdekelt abban, hogy műtet végezzen, akkor most nagyon hülyeséget mondok, nem a 5 mm-es anyai fogja levenni, hanem leveszi az 1 mm-est is. Amikor kedés a pénz, akkor nem az 5 mm-es anyai egyet veszi, hanem a 2 centist. Na most ez durva példa, de a napi valósában ez effektíve így történt. Tehát az orvos, melyik alkalmazottja a kórháznak a Gavin-Maszek rendelése révén eleméleg érdekelt abban a munkája megmaradjon, az egyszer nincsen abban a helyzetben ma Magyarországon, hogy ellent tudjon állni betegellenes intézmény érdeknek is. Ez amit most, amiről beszélek, ez még az állami rendszer. Most, ugye ebbe a rendszerre beengedünk egy sokkal inkább profitérdekelt, sokkal inkább motiválható tényezőt a magántőkét, legyen az a magánbiztosító vagy legyen az a magánkórház tulajdonos, akkor ezzel az engedelmes orvosi karral bármilyen választást simán keresztül lehet vinni, és a váltásra a más, mint hogy az anyagi érdek fogja még inkább megszabni a kezelést. Magyarán a protokollrendszerhez egy külső, az egészségügyben érdekelt, önérdekű felektől teljesen független ellenőri apparátust kell még mellé rendelni. Ez az, ami biztosítani képes azt, hogy ezeket a protokollokat, ezeket az eljárásrendeket be is tartják, be is tarthatják. Ez a minőségi munkát végző orvosnak legalább annyira érdekem, mint bármely betegnek. Na most én készítettem egy számítást, most nem fogunk tudni reprodukálni. Évi 8 milliárd forint, ami a teljes egészségügyi fél százaléka. Egy olyan ellentőri apparátust lehetne építeni, ami évente átlagosan minden orvosnak 8-10 betege állátott elékenységét kontrollálná. Tehát amikor azt mondják, ezt a javaslatot lesz, én 8 éve szajkózom, hogy minden orvos mellé rendőrt akar állítani az ember, hát ez nem igaz. De hogyha erről lenne szó, akkor is azt tudom mondani, hogy a beteg érdekében ez egyetlen egy hatékony dolog. Mert közé kórházi indikátorokat, hogy mit tudom hol, 20%, vagy, vagy hol, százalék, a császármedzésnek, meg az információs halálozásnak, vagy mindennek az aránya. Kis busztabb beteget abszolút nem fog érdekelni, hogy a kórházban kezelt ezer embernek mi az átlag, hogy az érdekli, hogy a saját ellátást megkapja az elvárható szinten. Tehát egy külső kontrollra van szükség. Ebben a mostani tervezetben, de egyetlen egy tervezetben, amit az utóbbi 8-10 évben produkáltak, sehol nem szerepelt ez a külső kontroll. Hogy ennek mi az oka, ezt nem tudom megmondani, de van a 8 milliárd forintból, mondom, egy ilyen számítást. Megóstolul. Ez megóstoló lenne. Szintén van rá egyébként világon erre gyakorlat. Ez egy APEC-szerű ellenőri, ellenőri hálózatnak a képítését jelenteni. Semmilyen más módon nem lehetne az orvosokat megtámogatni abban, hogy a szakmai autonómiaikat visszanyerjék és a beteg érdekében cselekedjenek. Szóval ez a három lépése van ennek a dolognak. Neki már rengeteg minden nem tettem, nyilván Tamás majd el fogja mondani, mi az, ami szerint orvosként ebből, ebből kimaradt, mert nagyon sok mindenről van szó. Egyetlen dologból mindenképpen külön szeretnék beszélni. Ami kicsit állató és a, a vételhet, az ökológia, az mindenképpen közel van, ez a gyógyszergyáraknak a példátlan térnyelése. Szóval a gyógyszergyárakkal nem az az elsődleges probléma, hogy a minisztertől kezdve a kezdőorosik mindenkit igyekeznek a befolyásokat tartani, a törvényesség határait kevésbé rendszeresen túlépe. Ez a történetnek az egyik része. A másik része, amiről nem veszünk tudomást, hogy a gyógyszergyárak finanszírozzák az orvosi alaputatásokat. A gyógyszergyárak nem egyszerűen az egészségügynek a ö, kiszolgáló személyzeteletek, hanem a kutatásoknak a megrendelőjére váltak. Ma csak olyan egészségügyi problémának a kutatására van esély, amely a gyógyszergyáraknak ö, ö, egy adott időtávon belőle Tehát olyan betegségre, ami egészségügyi jelentőségű, de mondjuk csak 15 évtáradban várható, hogy mondjuk megtérüljön, vagy bizonytalan megtérlése, olyanra egész egyszer nincsen pénz. És korábban hogy nézett ez ki? Hát, hát gondolom e e e rendszerváltásra jött be, ne, ne, ez, ez a ez nem, ez nem, magyar példa. ez nem magyar példa. Ez világtrend. Ez, ez világtrend. Világ Tehát ebben semmi jó nem szállt a világtrend. Ez a, világ a jóisten tudja, mikor alakult ki, ez biztos az utóbbi mondjuk 30-40 a, a terméke, fokról az állam örömmel szabadult meg az orvosi nagyon drága alaputatásoknak a finanszírozásától. Én nem tudom, hogy mennyi tudatosság volt, mennyi tudatosság nem volt benne, de az biztos, hogy az a mai helyzet, ami van, az mérhetetlen egészséges, egy folyamatos etikai kihívást jelent. Miért -egészségtel. az egészségtelen? -egészségtel, az Az egészségtelen, ugye egy eredmény... Egészséges, mondtad csak azért. Ja, vagy, igen. Tehát hogy ugye egy eredményben érdekelt fél szabja meg a, a, a kutatásokat, egy-kettő. Ennél tovább kell menni sajnos az összes orvosi szakraknak, az összes orvosi konferenciának, magának az orvos képzés rendszerének is a fő finanszírozója a gyógyszeripar lett. Tehát az a fél, amelyik a kutatást megszabja, a kutatást finanszírozza, a közzétételt is finanszírozza. Itt most nem arról van szó, hogy reklámlapokról, meg ilyen promóciós adásokról, hanem a legelismertebb orvosi lapok sincsenek meg a gyógyszeripari támogatás nélkül. Elég, elég olyan, olyan egyszerű példára gondolni, mint hogy, ha itt azért biztos, hogy többen valamilyen módon között van a publikáláshoz, szakmai publikáláshoz, kutatáshoz, hogy azt az eredményt nagyon nehéz elsütni, aminek az eredménye negatív. Tehát azt mondom, hogy X csodaszer az nem váltotta be a hozzáfűzött reményt, ezt fel akkor a valószínűség elközni egy szakra, mint hogyha X csodaszerv egy másik csoport használis mégis valami ez önmagában ez a valami hatása. magában ez az apró példa olyan mértékben torzítja az egyes kutatási eredményekből levont következtetést ami gyakorlatilag a szakmai alapját tűzt ki az orvoslásnak szempontból. És az alapkutatások helyszíne az, az akadémiai intézményrendszer, egyetemek, vagy, a, vagy pedig a gyógyszertárlókok a saját kutatóintézetei, vagy mit is, a három? Ez is, hogy néz ki? Isten is. Tehát ez, ez, ez nyilván adott Nyilván a gyógyszerkipróbálás, ami hogyha most uh, ugye a gyógyszerekről beszélünk, a gyógyszerkipróbálásnak a szinten az nyilván a, a klinika. Most uh, Amerikában egy szabályozás van. Tehát amerikai uh, nívós szakmakban uh, jelennek meg olyan közlemények. Én, én mindenki csak a saját követkeket ismerem, amiről ismerek abban, abban két uh, konszenzusra elfogadott, nem tudom milyen javaslat mögött derült ki, hogy az X uh, uh, nagyon nívós uh, amerikai lapot finanszírozó, mindenféle etikai dologgal körülbársztjázott uh, cégnek a nyomlására révén bekerült uh, egy, egy uh, X kivizsgálási módszer egy, egy amerikai protokollba például. Tehát, tehát itt, itt, itt nagyon kemény a Gondolunk olyanra, én nem értek hozzá, sem akarok itt senki, sem, mert csomótipulások, emberi viszonyítás van itt a társadalomban, de csomótipulás egy klasszikus példája annak, amikor egy népegészségügyi jelentőségűvé vált egy olyan probléma, amit a mozgásszegény életmódunkkal jár együtt. Ma, amikor a daganatos betegeknek az ellátására a... a Viszonylag fiatal középkorosztálynak az infarktusos megerőzésére, illetve a, akár teljes étügyű eredményező gyors kezelésére nincsen elég pénz, akkor azt tudom mondani, hogy nonszenz, hogy a semmiből több 10 milliárd forintos közpénzt fordítunk például a csontitkulásnak a, a kezelésére. Nagyon-nagyon bizonytalan például ennek a, ennek a szakmai alapja. Tehát az, hogyha elmegy a vállatszókorban lévő nő egy csontitulás vizsgálatra, 90%-a valószínűség olyan olyan eredmény, meg, hogy egy életen át ezt, meg ezt, meg ezt a gyógyszert kell szedni, több tíz milliárd forint. És előtt tíz évvel erre még egy filében költöttünk. Most túlzom, de, de biztos, hogy, hogy legalább, legalább három nagyságrendelkevesebb pénzt költöttünk erre. Most ennek a, ennek a szakmai kontrolljára egész egyszer nincsen lehetőség. No, tehát a gyógyszergyárak ö, még egyet, egyetlen egy ilyen félig-meddig záró gondolat vagy kettő, az egyik az az, hogy azért tartom példát annak a gyógyszergyáraknak a szerepét, mert nem tudok a, a kapitalizmus störténetibe egyetlen egy olyan példás, ahol a és a kínálati oldalt egyszerre tudják meghatározni. Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, amikor a Megyesi kormánynak majdnem a vesztét okozta az, amikor az inzulinnal kapcsolatban volt egy afél ezelőtt, talán négy évvel, és akkor azt mondta az X-inzulin gyártó cég, hogy oké, akkor holnaptól kivonom ezt a terméket a magyar piacról, azonnali meghátrálásra kényszerített egy kormányt. Tehát az, hogy, hogy egy, egy, egy nemzeti formának egy, most mindegy, az, az intézkedése, az intézkedésének az azonnali visszaadvonására kényszeríthető. Tehát ez, ez egy, egy példátlan hatalmi koncentráció. Szóval, Nagyon, meg ezeket a nyomuló ideket a, a gyógyszeripar lett a legmasterálóbb a kapitalizmusnak. Egy, kettő. Ez a szegmens azt mutatja, hogy akármit mond a, a, a mai világunk, nem csak az az irányban, hogy a közszolgáltatásokat privatizáljuk. Nem csak az az irány létezik, hogy a magánszférának a feltételezett hatékonyság javulását hanem pont a gyógyszeripar példájuk mutatja, hogy muszáj való, muszáj visszafele és haladjuk. Ez a visszafele, hát ez most nem az én logikám szerint mondom, hanem mondjuk a neoliberalizmus logikája szerint. Vannak olyan területek és típusosan a gyógyszeripar ilyen, ahol muszáj valamilyen módon a közellenőrzést visszaszereznünk. Ezt, ezt akartam, akartam, akartam kérdezni, hogy Tamás, bocsánat, hogy az, azt írod ebbe a vitaindítóba, amire most az utolsó mondatodba utaltál, hogy a gyógyszerteli kutatások megrendelője a társadalom legyen, e, és hogy a, az orvos továbbképzésben és az eredmények közlésétől mondom a szaklapokba a a számézzük, de hogyan? Hát az vannak eszközei rá, egy-kettő, nincs meg minden eszköz, ami ott az EU csatlakozás van, azóta bizonyos dolgokat nem ö, hozhatunk meg saját hatáskörben. De van, ez a probléma nem magyar probléma. Tehát itt, itt azt mondanám, hogy vannak lépések, amit meg tudunk saját hatáskörben tenni, vannak lépések, amikről már lemondtunk az EU csatlakozással, vannak lépések, pont a társadalombiztosítás privatizációja, ahol önként adunk vissza egy jogkört az EU-nak, mert az egészségügyi fölött egy a finanszírozásban teljes diszpozíciónk van. Amint az üzleti tesszük az egészségügynek a finanszírozását, abban a pillanatban a versenyjog fog rá érvényesülni, és bármennyire szeretnék például a Fidesz -e ezt ugye mondja, hogy majd visszaállamosítja a társadalombiztosítást, ehhez nem lesznek az eszközök. Tehát itt mondjuk nem akarok most itt, úgy is vissza fogunk térni, vagy el térni erre a mostani aktualitásra, de, de szóval azt mondani, hogy ennek a mostani lépésnek ez az egyik legfőbb veszélye, hogy önként mondunk le egy olyan dologról, ami egyébként tagállami hatáskörben maradt az egészségügynek a megszervezése, a finanszírozási része. Köszönöm szépen! És akkor Herbert Tamásnak odaadjuk valamelyik mikrofont, amelyiket. Ezt kérem, hogy be hogy szólni, Nem értem ezt. köszöntök mindenkit! A... Nagyon nehéz helyzetem van, mert azt kell mondanom, hogy Tamással nem jártunk egyik iskolába, nem egy helyen nevelkedtünk, és távol élünk az ország két végében egymástól. Mégis teljesen hasonló gondolatbenetek futottak bennünk végig. Nekem most a tisztem az lenne, hogy egy kicsit igazkozom a Tamásnak a, a mondatójával, de ezt nem tudom megtenni. Majdnem, hogy minden hát, megállapítását, azt igazolni tudnám csak egyéb -egy példákkal, de erre talán nincsen szükség. Viszont az, ami nekem nagyon megütött a szememet, amikor megkaptam tőle ezt a rövid vázlatát, amit ma itt el fog mondani, az a címe, hogy az egészség ugye az ökológiai századában. Én, mikor néhány hónaptól ezelőtt megkértek, hogy jelenleg itt meg, és próbáljak valamit mondani minden tiltakozásom ellenére, akkor azóta mindig az fordult a fejembe, hogy hát igen, a mai jelen helyzetre mit lehetne mondani, hogy milyen őrültség az, amit itt a tévében Magyarország számélykozik tenni, és hogy ez mennyire napnál világosabb, és szinte ezzel kapcsolatban nem is lehet mit mondani. És aztán meglátva ezt a címet elkezdtem gondolkozni rajta, hogy ezt az ökológiai szemléletet egyáltalán nem viszik be az egészségügybe, úgy, mint ahogy az életünk sok területére nem be, de az egészségügybe talán teljesen, hát, szokatlan ez a megfogalmazás. És elkezdtem gondolkozni, hogy hogyan lehetne természetes egy egészségügy. És aztán felállítottam egy kis táblázatot, és most ezt szeretném röviden elmondani. Tehát mire hivatkoznak? Arra hivatkoznak, hogy nincs elég pénz, rosszul struktúrált az egészségügyben Magyarországban, ezért be kell vonni tőkét, és majd a tőke struktúrája az egészségügyet. Ettől várják a, a, az általános gyógyulását az egészségügyi ellátásnak. Hát akkor nézzük meg, hogy a, a pénzzel mi van. A pénzhiány, ez az első ugye, hát, indok. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon a monetáris politika okozza a pénzhiányt, úgy, mint a világon mindenhol, de Magyarországon ez extrém mértékben látható. És ez a monetáris politika annyi pénzt ki a magyar hát, túlélési lehetőségekből, <tos> hogy ezzel egy, egyrészt az embereknek a, a, a kedve, a, a megélhetési lehetőségei, pszichés állapota olyan mértékben kiszipolyózódik, mint egy olyan föld, amit állandóan csak folyamatosan használok, de semmilyen hát, befektetést és klányázást nem használok. A, ezzel együtt jár, hogy Magyarországon nem csak a multinacionális szégek, hanem mi mindannyian egyenként a környezeti és természeti erőforrásainkat is túlhasználjuk. Túlhasználjuk azért, mert a munkánkért nem kapjuk meg azt az anyagi javadalmazást, amely valamelyest kiegyensúlyozna bennünket. Persze ez teljesen nem tud bennünket kiegyensúlyozni. Hát próbáljuk úgy megvalósítani az elképzeléseinket, hogy túlhasználjuk a környezetünket. Ez természetesen már önmagában betegségünk vezet. Aztán. Ez a folyamatos kimerülés, ez, hogyha így folytatódik, akkor azért azt tudjuk, hogy egy idő után alához vezet. Tehát nagyon veszélyes pályán mozgunk ezzel kapcsolatban, hogyha ebben nem sikerül valamilyen változást elérnünk, akkor boguszkodhatunk mint az egészségügyen, nem fogunk igazán előre jutni. A pénzhiánynak a másik oldala a pénzelosztás. Hogyan osztjuk el azt a kevés pénzt, ami jobban azért hát mégiscsak valamelyest az egészségügyre fordítódik, és itt kell kapcsolódnom Tamáshoz hogy ezt a pénzt nagyon bután osztjuk el jelenleg, rengeteg pénzt költünk a mutva, most elnézést, hogy így fogalmazunk, hát az idősödő korosztálynak az életfeltételeinek a föntartására, ugyanakkor a jövő nemzedékeit egyáltalán nem támogatjuk, és semmilyen módon nincsen Magyarországnak egy prevenciós elképzelése. Nincsen arra ö, semmilyen ideálja, hogy hogyan lehetne megtartani az embernek nem csak a, a materiális, ö, hát... Ö, egészségét, tehát a betegségének, a meglemmésének a visszatartását, hanem hogy egyáltalán valahogy olyan módon tudjon élni, ami emberhez méltó. Erre nincsen semmilyen elképzelés. Na most hát megoldások, ez a második pont. A monetáris politika megváltoztatása. Van egy olyan, hogy lehet más a világ, lehet más a politika. A kérdés az, hogy lehet -e más a világpolitika. Tehát ebben most itt nem tudunk belemenni, mert ez egy kicsit nagy falak, a falak. Ugyanakkor a prevenciónak a támogatásával nagyon sok mindent el tudnánk érni, ebben a nagyon szűkített környezetben is. Most ebben, ezzel szemben itt a harmadik pont, hogy a mai megoldások az ott kifelé terelődnek. A, hát nem érinti a monetáris politikát, ugye? Tehát jó, hát ez bocsássunk meg, mert ez nagy falak. E, teljesen állságos, mert nem is szól erről, hogy itt van egy alapvető probléma, amiért kevés a pénzünk és a privatizációval egy újabb pénzkészívási rendszer mindít el. Tehát ami ma Magyarországon számtalan szinten és szélességben mozog, semmi más nem történik, mint egy újabb olyan pénzkészívási technikát vezetnek be, ami még jobban leszűkíti azt a pénzmennyiséget, ami effektíven, vagy a prevenciációra, vagy pedig a effektív gyógyításra fordítható volna. Tehát, számomra is megdöbbentő volt egyébként, hogy ez milyen trend jellegű, és most már lesz, megyünk be az összes pénz kiszívási hát színnek a legolajára is, tulajdonképpen gyakorlatilag talán már más nem is marad. És hát a mai megoldás egyáltalán nem preventív. Tehát teljességgel a, a, a zöldkönyvet átolvasva annak idején, ugyanúgy, ahogy Tamás is említette, az egy, az egy szörnyűséges olvasmány, Azért, mert nem szól valójában az egészség megőrzéséről, másrészt pedig olyan példákat hoz, hogy miért kell megváltoztatni az egészségügy és a társadalombiztosításnak a struktúráját, amit egyszerűen hát az ember föl sem tudja fogni észre. Tehát, hogy miért, mert hogy nincsen rendes biztosított nyilvántartás, tehát olyan adminisztratív ügyeket hoz föl, amit egy normális államon 5 meg oldania. Úgy tűnik, mint ahogy nagyon sok területen Magyarországon, ezeket vagy nem akarták, vagy nem tudták, de érdekes országokban azért meg tudják ezt tenni, nem hajtották végre, és most olyan bűnökre hivatkoznak, hogy meg el kell adni az egészségügyet, mert hogy más megoldás nincs, ami az ő bűnük, mert nem oldották meg korábban, de meg lehetett volna oldani. Az, hogy számon tartom, hogy ki az, aki biztosított, szakmai protokollokat kép ezek, tehát nem szórhatja egyébként a, a magyar orvosnak, ebben a tekintetben van bizonyos szabadsága, mert nem, tudom, nem tudok rákérdezni az orvos, hogy ezt miért tetted. Azért, mert nincs protokoll. Azt mondta, hogy hát ő azt hitte, hogy most embervizsgálatot kell csinálni, ahol hát lehet, hogy egy öröngen is és meg lehetett volna oldani a kérdést. Hát nagyon érdekes, hogy a szabadság és a túlszabályozás az együttesen van, és ez egy totális káoszt okoz. És azt kell mondanom, hogy nagyon veszélyes ma már orvosnak lenni, mert az orvosi gondolkozást azon túlmenőleg, hogy a gyógyszergyárnak a, a nyomakodása és tudatbefolyásoló befolyásoló hatása deformálja, a, a befolyásolja a hálapénzt, hogy most akkor én mit teszek a betegemmel, és befolyásolja azt, hogy milyen finanszírozási ötletei vannak éppen a vezetőségnek. Ez azt eredményezi, hogy évtizedes hát súlykolás által az orvosok elvesztik a normális diagnosztikus képességüket és a végén veszeszavarodnak a fejükbe a fogalmat, és nem tudják, hogy mostan rendes diagnózist elképeznem, vagy pedig most minek feleljek meg? Talaszolvenciát kapjak, valamilyen módon kiszolgáljam az igazgatásnak az igényeit, illetve most a gyógyszergyári tanítást hát fogadjam el, és nem is tudom kontrollálni, hogy ez helyes vagy nem helyes. Tehát az orvosi eh, anyagban okozott kár az hatapas. Mi ezt e, látjuk azért, mert a monstermekben olyan e, hát, történeteket látunk, amelyek e, hosszan összefoglalódnak, és egy-egy és történetet egészben látunk a végéig. E, látjuk a klinikusokat, akik lejönnek a, a monsterembe, és elmondják azt az elképzelésüket, hogy, hogy, hogy hogyan gondolkoztak, és akkor látjuk, hogy mit írtak le, és a gondolkozása jó, de amit leírta, az nem passzol, és akkor mondja, hogy, hát igen, de a tévéfinanszírozást ezt követeli meg, azért kell leírni a diagnózisokat, tehát totális a káosz. Most ezt a káoszt meg kell változtatni, de az a mód, ahogy most próbálják ezt elindítani, az teljesen csőszerű és sokkal rosszabb a eredményező. Tehát ezért gondolom, hogy teljességgel reménytelni az a vállalkozás, hogy ez, az ez a lépés az egészségügyel bármit is tenne. Ilyen formában bocsánat, minden változás támogatható, de nem ilyen irányban. Köszönöm. Köszönjük szépen, Herbert Tamásnak is. És közben akartam szólni egy kérdésre, aztán nem akartam mert azt mondani, hogy mi ez a zöld könyv. Mindenki tudja? Mert itt többször említettétek. Tamás, jobban van ismerni, mert ő hosszadalmasan ír róla. Ez a nem is tudom, mikor járt meg. Tavaly augusztus, tavaly augusztusban. Megjelent egy zöldkönyv, más országokban is készítették ilyen zöldkönyveket, ezek a megoltásoknak a tárháza, tehát van egy probléma, és akkor csinálunk egy zöldkönyvet, és a zöldkönyv megmutatja azokat az irányokat, aminek irányába kell haladni a reformnak. De hát ez egy PR íromány, tehát meg is fogalmazta Szent is, hogy az egész szóhasználata és az egész megjelenése gyakorlatilag népbutító hát PR-osok által írt uh, Semmi köze a magyar valósághoz. A valósághoz, amikor köze van, akkor ezt mondom, saját magukat leprezik le, hogy olyan dolgokat nem tettek meg, és volt ki a pénz az egészségügyből, hogy már én meg kellett volna tenniük, és módjuk is lett volna rá, és nem tették meg. És erre hivatkoznak most, hogy azért kell megváltoztatni, mert a piac majd ezt a részét helyre teszi. Hát ez totál idiótaság. Szolgorsi milyen ö, reakciók születtek benned, de... Az oponensi mondatok közben. nem tanással. Hát tehát tényleg egyetértünk, szóval azt gondolom, hogy, hogy van egyfajta szemlélet, amit nem ketten képviselünk, hanem azért, azért jó néhányan, ami azért nem jön át, a közbeszédben, mert ha végig gondoljuk azt, hogy most kiszámítom mostanában egy korláció számára egészségügyi szakembernek, Mihály Péter, Bokros Lajos, Tamás, Orgábor, Molnár Lajos, mondom, ötödiként. Ebben a négy közgazdász. Én nem akarok olyan területet ami amihez nem értek, vagy ami, ami nem biztos, hogy teljesen meg tudom védeni, amit állítók. De az a meggyőzésem, hogy az összes parlamenti párt mögötti gazdasági szakértők az ugyanannak az iskolának képviselői. Lehet itt egy etatistának őnevezett állampárti Fideszben Fideszben gondolkodni, lehet itt egy baloldaliságot totálisan tagadó KMSZ-ére gondolni, azok, akik a konkrét döntéseket meghozzák, akikre hallgatnak a konkrét döntések a során. Ugyanaz a garnitúra mind a kettő mögött. Tehát az egy nonszenz, hogy az egészségügyemében van egy, egy -e szakmai kérdés, ö, annak azt, azt, azt nem, lehet, nem lehet pusztán a közgazdasági szemlélettel megoldani. Bűn a Tamásnak, mint adni úgy, hogy nem ö, rendelünk el egy a fordítottja az pontosan olyan bűn. Szóval az, hogy az hogy a, a, a létező egészségi koncepcióknak a döntő részét olyan készítik, akik nincsenek ebben az egészségükben, aki sajátnak vagy a hozzátartói betegsége esetén elkerülő utakat keresnek, ö, ez valószínűleg szóval nincsnek nincs a napi valósággal. És hát van egy mögöttön élő, hát nem akarom, ahogy én mondom, ezt a, ezt a mélyépes mi szóaznál, az a neoliberális szemületet, tehát nem tudok másodni, ezt látjuk Ez Még nem annyira mélyépes. Ez hát akkor, nem mélyépes. Rók a mélyépes. Jó, szóval ez, ez ugyanaz. Ez, ez ugyanaz, tehát amikor 1998-ban kormányra került, ugyanazt az elképzelést próbálta megvalósítani, nem jutott fel a törvénykedésig, mint amit most, amivel most hallgatunk. Tehát a, a mögötteni nem szemléletben látok, nem látok lényeges különbséget. Tehát azért nem tudom opponálni, mert ha valaki megpróbálja valami szakmai alapon végig gondolni, van némi nemzetközi kitekintése, egy álszakértői tudata, akkor, akkor, akkor nagyjából, nagyjából ö, ö, erre, erre jött, amit mondunk. Igen, vannak különbségek, persze. Na most én egyetlen egy dolgot azért kicsit kihegyeznék. Két dolgot. Az egyik, ami eszemre közben, hogy miért költjük az utolsó évünkre azt a borasztó mennyiségű összeget, mint amit költünk. Én ezt egyszer leírtam, igen kezdtem nagyon külültekintően, foglalmazni a következő évben már valaki hozzászólt, ö, és Isten mentsen, hogy ő vagy a hozzád valamit, hogy hozzám kerüljön orvosként. Hajtóvadászat ő... öregekre gondolom még ilyen nagy? Egy, ilyen, egy, a... egy, egy és, de az a szokás azért nem tényben olyan túl sok, de az benne volt meg az, hogy Isten őrizzen, hogy valaki hozzám kerüljön betegként. Tehát, hogyha az ember ezt bedobja a köztudatba, nagyon óvatosan fog nem tudom most felidézni, föl, hogy, hogy hogyan fogalmaztam, de az, hogy emberségesen végig kéne gondoljam, gondoljam, hogy emberséges, az életünk utolsó éget megköltjük el ezt az összeget. Na most erre azt mondom, hogy ennek van egy megoldási lehetőség, hogy az, aki ma, meg holnap fog meghalni, azok már egyszer elszenvedték ezt a dolgot. Tehát ezt nyilván a középgenerációk és a fiatal generációkat kéne azért a választás elé állítani, hogy akár az életük utolsó életének a tervére többet költsünk az egészségben tartásukra. Egy-kettő. Jogi változásra is szükség van, nem olyan a Tehát ma az orvos azért kénytelen a 80 éves, ténylegesen haldokló embernél ugyanazt a vizsgálatot megcsinálni, mint egy 20 éves fiatalnál, mert kor nem egészséges, egyedek szerint nem lehet diszkriminálni az emberek között. 20 évvel ezelőtt sokkal emberségesebb volt a rendszer, amikor a haldoklót hagyták békére meghalni. Ma a kórház orvos annak van kitéve, hogy a 80 éves ö, ö, ö, idős ténylegesen haldoklónál én ma rendeltem, és a ma volt 33 beteg nálam reggel 8-tól délután fél háromig, Ebből volt 8, amit az osztályról küldtek, én pajzsugyá foglalkodó pajzsugyá vizsgálatra, ebből a 8-ból 3-at beteg hordóhozott mert ugye a SZTKS-re mentély rendelme nincsen itt, jó, tehát a beteg hordóhozott ebből kettővel nem lehetett kommunikálni, és én voltam az, amit a 6 odik meg a harmadik, dik meg a ahova elküldték ma ezt a embert. Egy darabig nem értettem, mert jó pár év megértettem, azt mondta az orvos, hogy azért küldi el, mert hogyha ezt nem küldi, és holnap után meghalt, és kiderül, hogy volt egy föl nem nem tudom mi, akkor egy kártérítési felmet elmasszolni. És volt rá példa. Tehát azért mondom, hogy ennek van egy olyan-olyan ez a, ez a, ez a e, e, jurátuskodó program, nem akarok senkit családtani, e, ennek, ennek vannak olyan vad túlhajtásai, ami hihetetlenül embert nem tudják tenni a rendszer. Nem végóta népszabadságban egy, egy idős kolléga írta, akinek leukényája volt, népszabadságból írt egy orvos azt, meg meghalt, és azt uh, írta le, hogy a saját kollégái nem tudják tőle megmutatni a, a kezelés. Nem a volt szó, hogy, hogy ha adok, ott épp tudatánál volt, de Isten tudja, hány év óta kínudott ezzel, és egyértelműen a végsrádi volt, és most ő itt a 10 20 30 millió kezelést adtak neki azért, hogy effektíven nem volt értelme. Sőt tiltakozott az de... Nem -e, való szó, hogy meghalasztják, vagy nem halasztják. Meg, nem nem, ez, a, nem ez, a, ez a része volt. Ráadásul ugye ez a... Most én nem a kamera a témát, de például az eutanáziánál a történet, hogy akkor kell az emberek nyakzottat lenni, amikor még tök egészséges. Tehát az, amikor már beteg és bent vagyok a kórházban, ugye a kéz vagyok, de nem feltétlenül. az orvosban van egy hihetetlen félelem a hogy a ugye azért egy kezdiparákává válna is a műviban a veszegetése. Tehát az orvos akkor sokkal inkább védelem van, hogyha száz fölösleges vizsgátot megcsináltat, mint hogyha egyetlen egy indokoltat is elhagy. Tehát azért mondom, hogy. Vannak ennek ilyen utóbbi években megtörtént kinövései. Ebbe a protogonrendszertben nyugodt kell lehetne rögzíteni egészsége állapottól függően, hogy mikor mit adunk. 20 éve végeztem, 20 éve úgy szóra történt, hogy koleszterin csökkentőt a 65 éves idősebbnek ne adjunk, mert ami most adok koleszterin csökkentőt, az 10 évben befolyásolja az egészsége állapotót. Tehát a mai rossz kolesterin, ha helyrehozom, az 10 év muna lesz jótékony hatása. Evidens. Ha van értelme a koleszterin csökkentőnek egy megint megimást téma, annak 30-40-50-60 éves korban lehet értelme, 75 éves embernek koleszterin csökkentőt adni, amikor már egyértelmű meghaladják a mellékhatásoknak, a mellékhatások aránya a 10 évvel később állat nyereséget, az egyszerűen hülyeség és pénzkívúzás. Ettől függetlenül, hát ha van valakinek 70 évesné idősebb nagyszülője, meg kell kérdezni, hogy vajon hány, hogy szednek koleszterin csökkentőt, mert ez mondjuk például ez evidensével, hogy teljesen egyhány éves menekkel no, ez, ez, ez, ez az egyik. A másik, ami még eszembe jutott, hogy azért itt olyan kemény problémákról is szó van, hogy a, aki ma beteg, annak az érdeke nem egyezik a ma élő társadalom, a közvetlen érdekével. Tehát ugye őnek ez az érdeke, amikor bekerül a rendszerbe, nyilván nem az idős hallókról beszélek, hanem a belül, hogy rá minél többet költsenek. Tehát van egy ilyen konfliktus van egy olyan konfliktus, hogy a mai élőknek az érdeke az nem egyezik az államok jövő érdekével. Tehát, hogyha minden eszközt, erőforrás kiaknázunk, akkor el lehet érni biztos ideális és erőforrások árán, hogy az ember mondjuk két éve tovább ilyen és öt éve tovább ilyen betegen. De ezt világosan kell látni, hogy ezt a következő generációk kárára lehet megtenni. Nem tudom, mennyi realitása annak, hogy elérjük az autózásnak a korlátozását, az áramkorlátozást, nem tudom, ennek a realitása is. Egy adott mértékű. Ennél jóval kisebb annak a realitására, hogy a ma élő emberek azt mondják, hogy én tudomásul veszem, hogy két éve rövidebb élet, mert nem fog dollármilliárdokat mondta, egy elfogyasztani a véges javainkból. Ez a belátás, ez hol biztos, hogy sokkal nehezebben érhető el. Pedig a történet világos és egyszerű, tehát azt, amit ma el tudunk érni, dollármilliárdokat küldjünk olyanokra, amik, amik minimális egészségnyereséggel járnak. Tehát itt azért mondom, hogy ezt a konfliktus, ez, ez nem tudom, egy megoldás, de az egész annak kezdjük, hogy a közbeszédbe bekerüljenek ezek a, ezek a témák. Hogy hallgattak titeket, nekem döbbenetes volt, hogy nem számítottam arra, hogy ez ilyen kristály tisztán ki fog jönni. Egyrészt rengeteg védelhetes esnek volt az az egyik fő mondani, valója, hogy nincsen vita, nincsen közbeszéd arról az adott kérdésről, amiről éppen az adott vitás is szól, és nem mondtam volna, de az, itt az egészségügynél is, ahogy az jött ki, hogy hallgattak, titeket volt, ki, hogy reformnak vagy nem reformnak kell nevezni az átállításokat, mindegy, de hogy az egyik nagyon probléma az, hogy egyszerűen uh, jönnek így felülről, és uh, azok az emberek, akiket érinteni fog, azok pedig nem vitatják meg. A másik, ami, ami, ami nekem nem várt volt, de, de emlékeztetett a korábbi estekre, hogy hogy mennyire áthatja a gazdasági szemlélet az összes ö, ö, szféráját a társadalmat. Tehát hányszor volt az, hogy védeleti estén vagy itt a Sirályos sorozatban beszéltünk valamiről, és szinte folyamatosan arra kell figyelni, hogy ne csúszunk bele egy közgazdaságtani beszédmódba. Itt is most például Herbert Tamás kirúgásokat intézett a monetáris politikára, ellen, és akkor, mint moderátor, én azonnal így fölegyenesedtem, hogy mindjárt közbe kell szólnom, hogy hát azért ne, ne így a levegőben nem hangozzanak ilyen mondatok. Hát, kedves Tamás, hát akkor most mi legyen, ne fizessük vissza az államadóságot, vagy akkor az államáztártási hogy nem akarod rendbe rakni, de a arra, arról, hogy nem fogunk beszélni az egészségügyről, hogyha ilyenekben belemegyünk. Uh, ahogy ahogy, ahogy hallgatok a titeket, uh, eszembe nekem 15 éve ezelőtt ad meg az apám vastagbérrákba, és, és, és tényleg az összes uh, egy betegségnek, amiről beszéltek, az, az megtalálható volt az életében. Teljesen egészségtelen étkezett, keveset mozgott uh, szél, dolgozta magát, amikor. Jöttek a tünetek, akkor egy győri orvos győrbe élt, félrediagnosztizálta, későn indult meg a gyógyítás eljárás, és az élete utolsó hónapjaiban, amikor neki sokkal nagyobb feladatai voltak, mondjuk úgy, hogy a halára kell készülni, azzal kell haddakoznia, hogy ne akasszanak a nyakába még egy életmentőnek vagy esélyadónak nevezett gyógyítás eljárás, hanem hogy a környezetével megértesse a családjával az orvosig, hogy most már ennek vége, ő mindent megpróbált. Tehát hogy, hogy hogy én rengeteg minden kérdést itt felírtam, de hogyha nem hozzászólás lenne, uh, hanem, hanem rövid frappás kérdés, akkor én most nagyon szívesen uh, odaadnám a mikrofon, de akkor tényleg nagyon rövid legyen, és nagyon kérem, hogy ne, ne kérdés, és akkor. Uh, igen, és akkor előtte még láttam, hogy van egy jelentkező, de akkor Herbert Tamásnak odaadom valamelyik mikrofon. Bocsánat, nagyon örülök, hogy van jelentkező, csak két dolgot szeretnék amit az átvezető szövegben szerepel, de a monetáris politika egyébként az világos, a parlamentnek lenne beleszólása, sok mindent lehetne tenni ellene, de gondoltam, hogy ez egy kicsit sikangos terület lesz, de itt nincs idő erről beszélni, hogy mit és hogyan lehetne esetleg szűk keretek között is tenni. A másik, hogy Ugye nincsen párbeszéd az egészségügyi átalakításáról, ez az egyik, a másik pedig, hogy nekem az volt a megbennettő, hogy amikor ilyen örültségek mennek kormányzati szinten, akkor az orvosok meghallgatnak. Tehát e, mindenki csak ül, holott e, simán az orvosi esetre hivatkozva föl lehetne állni és azt kellene mondani, hogy miért nem akarunk lenni, és tessék, minket békén hagyni, mert ezt nem fogjuk végrehajtani. Csak hát más a pszichológiai helyzete az orvosoknak. Az orvosok a, a, olyan mértékben kerinc töröttek a helyzetüknél fogva, nevezetesen a paracelvencia által, hogy képtelenek ezekben az ügyekben ütőképesen részt venni. Tehát amikor én minden nap nem a véremből élek, hanem a paracelvencia egy részéből, és folyamatosan a tudatomban van, hogy valami olyasmit csinálok, ami szabálytalan, de ugyanakkor rákényszerítenek, akkor ez a... Ez az orvos réteg gyakorlatilag apolitizálódik. Egyébként sem túlságosan volt Magyarországon politikus, de most már totálisan eltávolodott a politikától, és így behúzott fejjel és nyakkal várja azt, hogy mi lesz a következő ütés, és annak meg akar felelni. Magyarországon azért tudnám hűrűt módon tombolni a gyógyszeripar, mert hát ők fizetik a továbbképzéseket, és akkor a magyar orvos azt mondja, hogy jó, paraszolvencia bérem, nem elég a továbbképzésre, akkor csinálok valami kis kutatást, és akkor azért pénzt kapok, és majd, majd írok néhány gyógyszert, és akkor elutazta engem a kongresszusra a gyógyszergyáron. Tehát nagyon-nagyon zavaros az orvos lét, és ez az orvos lét vezet oda, hogy aránylag kevés az orvos, aki él, kiáll, képes kiállni és valamit tenni. Hanem felhív engem és mondja, hogy a Tamás, hogy bántották a patológusokat, meg minket, hogy csak 50%-ban jó a diagnózisunk, nem tudom, emlékeztek ja. rá, amikor a Gorbáth Lemes ezt mondták, hogy megérés van meg, hogy ez nem így van. Hát van, oké, csináljuk egy csapatot, kiállunk, és megmondjuk közösen hogy nem hát, de ő nem, Hát ő nem kell kiállni, hát, ő ki, hát elveszi az állását. Tehát ilyen módon nagyon-nagyon nehéz egyébként az egyébként jogos párveszédet fenntartani, amikor az illetékeseknek egy része meg van télemlítve, és elkülönsélek jó, köszönöm. És uh, még egy pillanat uh, türelmet kérnék, közben eszembe jutott, hogy, hogy miért hoztam fel a jóatyámnak az ügyét. A megelőzés miatt nagyon szeretném, hogyha csak egy mondatot beszélnénk róla, nem tudom, lehet, hogy sajnos a Tamásokat, hogy, hogy hány, hány százalék a, a, az, egy adott ember egészségének a, a, az egészséges elmondás és hány százalék az, hogy, hogy a kórházban mit csinálnak el. Most tudom, hogy nagyon ponderált fogalmazok, de, de mondjuk már el, hogy, hogy, hogy, hogy mi minden tartozik be a megelőzésben, mert pont te is arról beszéltél, hogy, hogy sokszor ezek az őrületes anyagok, ezek a szűrésen kívül más nem hajlandók megemlíteni. Jó, és akkor utána még beszéljük. Rövidnentől szólni van egy közkerűtő adatom, nem tudom, hogy mennyire hímeres de nyilván nagyjából. 8, ezt már mondtam, hogy 85%-ban meg az egészségügyi ellátásunk kívüli faktor az egészségünket. Benne van a genetikai adottságunk, benne van a, a környezeti egészségünk, benne van a társadalmi állapotunk a családi állapotunk. Tehát mindaz, ami az embernek a testét, lelkét befolyásolja. Tehát ez mondjuk ez, ez 85%-. Most és ez akkor, hogyha valaki, valaki ókos akar lenni, különben attól, hogy a jelenlegi társadalom nem erre bíztatja, mert nem erre van az üzlet, hanem a, hogy a gyógyszereket tömjen magába, meg hogy drága kezeléseket csináljanak a korábban műszerekkel, akkor mit csináljon? Tehát, hogy ne ilyen ki, beszélünk, a környezet, egészségügyi... Én azt szóval, mondom, hogy ez zárja el a rádiót, a Megmondom miért. Tehát a legfőbb érdek, és ebben teljesen közös az érdeke a gyógyszeriparnak, a természetes anyagokkal üzletelő iparágnak, vitaminkurák, csak ez közös az érdeke, fogyasztót kell csinálni az egészségesen belül. Ez a legnagyobb üzlet. Van egy raka természetű, ez a készítmény, amit már a gyógyszergyárak állítanak elő. Nem teszik ezt annyira nyilvánosan, mert hát ugye egymás üzeteit, de ha valaki abban a hitben van, hogy a gyógyszergyár és a természetes anyagokat forgalmazóknak az érdekei azok ütköznek egy az óriási tévedésben van. A legfőbb közös érdek, hogy mindenkiből fogyasztót kell csinálni, a egészséges tudatában el kell bizonyítani. Tehát ez a tévét rájuk el kell zárni. betegség megőrzésére kell itt tanulnunk szerezni, betegségre. Uh, ennek a leg, legszebb például a krónikus fáradtságszindró, amikor ismertek önálló a, a Biztos, hogy van ilyen, mi, a, mi a definíciója. Itt nem betegséget mutatni az Tehát Ha belefondok abban, hogy van egy tünet, és a definíciója az, hogy semmilyen kimutató szermi betegség nincsen. Nyilván van egy dolog, hogy milyen tüneteket észre az ember. Ennek már van egy WHO neve, van egy kódja. Terápia. Hol biztos, hogy van? Azért mondom, hogy, hogy tévét, el kell zárni. Szóval nem, nem tudok más mondani, mert az ember nem tudja függeteleníteni magához, az ember borosztó stabil próbálhat lenni egy darabig tökegészséges, és egy idő után azért ezek az információk úgy, úgy, úgy ölik a lelkét, és, és óhatatlan, itt most nem azt mondja, hogy raikus orvosként nincs az embernek védelme az elő, hogy az emberbe ne kell sem bizonyos szorongást a legtipusosabb ez a muszávák elmondása, el, és pedig általában az ember szóbeszének hozzá tart, hozzá tart, hozzá a leg a multivitamin. Tehát az, hogy elhitették a mérséket égőben élő emberekkel, hogy vitaminhiánya van. Hiányzik a C-vitamin, nőtt a fázsár meg a has. Jót hiányos vidéken élünk Magyarországon, és nagyjából túlsz, amit be tudtam fejezni, az összes olyat, amit igazolt hiánybetegség. Hála jó Istennek, azt kell mondanom, most már nyilvánosságot kapott az, amit aki józan eszét használta, az tisztában volt vele, hogy a multi tömeges fogyasztása növeli a halálozást. Egy amerikai szaklapban jelent meg, utána is mentem, félig is nem az egyik szerzőt, egy irgalmatlan nehéz módon lehetett közölni ezt a dolgot. Több millió ember hatékony katalizátorokat töni magát. Tehát a multivitamin biznisz az, az, a, az egyik legnagyobb üzlet. Általában olyan adagban adják, hogy szukrózis, tehát azért a lehetőség van rá, azért ártani, ne áltson. Ezt ki tudnak eladni, eladni. de azt mondani, hogy genetikailag rendkívül eltérő a fórikonyság. Ha 100 millió ember kap mondjuk az átlagosnak fele dózisát, ami egy átlagállam hatást kifejti, 100 millióból egészen biztos lesz egy millió, akinél ez a minidózis is befolyásolja az anarchiait. Na most az csak a népmesében, hogy a legkisebb király, a legokosabb is, a legszebb is őrövé, a vagyontisma testvéreik, az emberek, meg ráadásul még a lova is fehér. Ilyen, ilyen csak a mélykbenségre van. Tehát az, ami beleavatkozik az emberi szervezetbe, legyen az a legtermészetesebb anyag vagy bármi, az éppen úgy beavatkozhat jó megosztóban is. Tehát azért mondom, hogy ez a multivitamin a legjobb példa arra, mire hogy a gyerekkodók ez a vitaminhoz mindenkinek egy jó képzete támadt. Ez fantasztikus, ön, ön, ön, ön kerjesztő volt, nem kell különösebb pénzt áthozni rá és egy, Egyik generációról a másik, ez, ez a legnagyobb engedélyezetlen emberkísérlet szerint, amit a multivitaminunkkal történik. Mert nem az, hogy 10-20 generációnak, hogy genetikai egy kicsit, vagy anyagcserében hozzá tudunk volna szokni, hanem egyetlen egy generáción belül hatékony katalizátorokkal millió kezdték el törni magukat. Azzal mondom, hogy ennek, hála Istennek, most már kiderült van olyan közben, ami, ami, ami igazolta azt, hogy valóban növeli a halálozást. E hát a hála Istennek, hát most hát így fogalmazok. De, de, de szóval ez mutatja ennek, ennek az egész dolgot. Próbáltalak itt biztatni, hogy ilyen missziószörűen szorjuk be egy egyperces blokkot, hogy kedves közönség, étkezzetek egészségesen, mozogjatok hetente kétszer, egy félórás tempós séta az nagyon egészséges, szaunázatok méregtelenítsetek és stresszmentes életet éltek, igyekezzetek olyan helyen élni, ahol nincsen túl nagy smog és egészséges a környezet, és hát eljutottunk a multivitaminiparig, úgyhogy Tamás hozta a jó kőkemény kritikus hozzáállását, amit én nagyon szeretek. Itt van egy jelentkező, de először ott hátul jelentkezett egy úr, úgyhogy utána adom Sheringával kollégámnak, aki ez amúgy is már az agyamba bekészítettem egy kérdést. Én azt kérném, hogy, hogy jöjjön előre, és akkor nincs az az izé, hogy kinek állt, a kinek nem, látjuk is, meg odaér a mikrofon. És akkor még egyszer elmondanám, hogy most ez nem a hozzászólások rovat, hanem a, a, azt szeretném, hogy ne legyen a közönségben olyan, hogy, hogy valamit nem érted, szeretne rákérdezni, de én itt elkezdem löpni a saját kis fölírt kérdéseimet, és akkor ez a tügyelmetlenség. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Szerintem két nagyon jó előadást voltunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem és meghallgatottam. De nem kaptam mindenre választ. Én közgözdelez vagyok, sajnos. E, és azt gondolom, hogy nem igaz az, hogy ki kéne lépni a közgazdasági beszédből. Tehát azért ez egy kőkeményen közgazdasági probléma. Ez egy, ez egy optimalizációs probléma, ahol a közgazdászoknak és az orvosoknak kellene együtt dolgoznia, és a két félnek kellene megtalálnia a hangot. Ez nem is két ellenséges fél, ez két baráti fél, akinek egy optimalizációs folyamatot kéne csinálni. Na most én azt szeretném, hogyha megválaszolnának a, a kormányzat érvei, tehát én azt vártam egy kicsit az előadásokból, ezt ilyen nyomtam, hogy a, a kormányzatnak a e, fő esetleg reagálnának. Egy két dolgot mondanék különösebben. E, az egyik az, hogy azért a, a, az egy probléma, és az egy valós probléma, és az elvek között nem hallottam a másnál sem, hogy a, az egészségügy e, hatékonysága pénzügyi szempontból. Tehát az, hogy Magyarországon e, hatékonytalanul működik az, az egészségügy. A jelenlegi törvénytervezetén én azt gondolom, hogy ezt nem fogja megoldani. Tehát ugye az a, az a versenyelvűség, ami abban benne van, nem is lesz versenyelvű. Tehát a jelenlegi rendszer már nem is versenyelvű, hogy ez így megy át. Tehát ez nem fog működni, de akkor szeretném hallani, hogy hogyan lehetne ezt állami keretek között megoldani. Tehát ha maradunk az, az jelenlegi állami keretek között, mi garantálja azt, hogy a hatékonyabban ezért ez egy probléma, tehát költségvetési hiány van Magyarországon, mint ahogy más alrendszerek esetében az egészségügynél is probléma az, hogy hatékonyan gazdálkodunk el. A másik ilyen, az pedig a, ez a megelőzés dolog, amiről itt többet szóltak már. Én azt gondolom, hogy azért az, hogy az emberek Magyarországon rendkívül betegek, és én is láttam rengeteg statisztikát arról, hogy tényleg a legtöbb, nagyon-nagyon sok mindenben vezető helyen vagyunk, és írtózatosan, De ezeknek a jelentős része életmódszerű probléma. Tehát olyan betegségekben vagyunk mi vezető helyen, ami az emberek életmódjához kötődik. Na most a jelenlegi kormányzatnak az érve, én azt gondolom, hogy ebben van valami. Hogy, hogy ha egy versenyevű eh, egészségbiztosítás lenne, akkor az rászorítaná arra az embereket anyagilag, hogy valamilyen módon eh, épp racionálisabban eh, éljenek. Mert ezt nem lehet mondani, hogy a politikusok bűne lenne az, hogy csak a politikusok bűne lenne az, hogy Magyarországon ezek az életmódnyelegű betegségek ilyen eh, sok eh, problémát okoznak. Eh, tehát, hogy e, erről a két dologra, ha esetleg reagálnának, és még egy nagyon-nagyon apró megjegyzés, mert nem kérdés, csak megjegyzés, de azért azt gondolom, Herbert, a másik szeretném mondani, hogy ha monetáris politikát mond az ember, akkor azt azért mondja el, hogy micsoda, mert a monetáris politikának van egy közgazdasági definíciója, ha, ha, ha nagyon sokszor és nagyon erősen arra hivatkozunk, hogy a monetáris politika tesz itt Önkre Magyarországot, akkor ez egy ilyen kicsit összeesküvő és egyszerű dolog, ilyenkor muszáj egy embernek hogy mi ez, és hogy az egészségügyről azt mondja, hogy a újabb pénzeket szív majd, szív majd ki belőle, akkor is azt gondolom, hogy itt kell eljárni. Tehát meg kell mondani, hogy mire gondol az ember, mert egyébként ez így egy Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, én nagyon örömmel hallgattam ezt a jó érthető és struktúrált hozzászást, én megszóvalzom a sorozat legjobb ideig. Hozzászólásának és kérdésének. Vasszázva, hogy végén volt egy kis hozzászólás rész, és akkor adom a mikrofont, vagy, vagy kérem, hogy használjátok, és válaszoljatok, itt volt legalább két része ennek a hozzászólásnak, vagy három. Két dolog, az egyikről nem, nem fog tudni gyorsan válaszolni, úgyhogy megpróbálom nagy hogy hüviden, de nem, fog, nem ezt kérlek itt a választ, hogy hogyan lehet ezt a hatékonysági problémát ö, ö, kezelni. Meg, hogy a verseny hogy jön be? Hogy az az így... a másik kérdéset a. a... Bocsánat, önre hivatkozok, amire nem is hivatkozni, írtam egy 70 olgalas tanulmányt, ami, ami, amit, amit nem lehet itt visszaidézni teljes mélységében. De a lényege az, hogy föl kell a valós szükségleteket. Minden egyes betegsége alapot mellé kell rendelni ezt a kivizsgási és eljárási rendet, ami mellett ott van az is, hogy kivégezheti, nem csak orvos, tömegesen előforduló betegségnek a nagy részét a jóval olcsóban dolgozó nővérre is rá lehetne testelni. Tehát ha a házi orvosi szolgálat, ez a fundamentum az egészségügynek, házi egészségügyi szolgálat alakítanának, a nővér följogosítanának azokra a kompetenciákra, amire mondjuk egy angol, vagy egy francia nővér jogosult, akkor nem az orvos mérné a vérnyomást, nem az orvos írná a gyógyszert, a banális vírus fertőzéssel nem is látna orvost az érintett páciens, vagyán a házi azonnal olyan mennyiségű ideje felszabadulnak, hogy valóban képes lenne arra azoknak az ellátására, akire ma Magyarországon azért nem képes, mert vidéki átlag 60 és 80 közötti ember egy-egy rendelési napon, ez képtelenség. Azt se tudja látni, akihez ő értene. Tehát a kompetenciák ismertet emelkednek, említett eml a protokoll mellett. Mellette lenne, hogy mi az, amit járóvetekként finanszírozna a biztosító, és mi az, amit fekvőbeteként finanszírozna a biztosító. Mellette lenne egy árán történő finanszírozás, mert ma az nonszenz, hogy van olyan vizsgálat, aminek az anyagköltségnek az árát nem fedezi az, amit az olajfitő fizet. Tehát ez egy ugye, olyan jellegű történet, hogy az állam saját magából kipréseli a veszteség generáló vizsgálatot. Ezt normál nem piaci körülmények között, normál körülmények között képtelenség, hogy nem termeli meg az anyagköltségnek az állát. Nem beszétem lezsiről és munkadíról. Tehát az, hogyha világossá tennénk, a népegészségi paraméterek alapján az egyes betegségeknek az előfordulását. Világosá tennénk mellette a költségigényt, világosá tennénk azt, hogy mennyi pénzünk áll rendelkezésre, és emellé tennénk ezt a kompetencialistát. Mondom, az orvosbeteg találkozásoknak több mint a 90%-át bele lehet tenni. Abban a pillanatban lenne esélyünk arra, hogy nem túl nagy munkával. Tehát, nem, ez, ez, ez, azt mondják, hogy úgy, úgy kezelik a politikusok, hogy hát ez egy megoldhatatlan probléma. Ez egyszerűen nem igaz. Szóval a világ nagy részén van működő egészségügyi ellátás mindenütt. Óriási gondok vannak vele, de az, hogy olyan alapvető problémákkal nem vagyunk képesek megoldani, mint hogy a, a nővérnek legyen joga a látni. Hát nekem a, a része majd megerősít. A legjobb barátom az ő, ő ismételten egy geológus mutató, mit tudom, és van három gyereke, ahol az egyik, ahol a másik, ahol van. Kint, hát körben nem szerették, nem ez a helyes kifelzés, nem értették, hogy a gyerek, aki harmadik napja lázas és mit keresett az orvosi rendelőbe. Tehát a történetek a második része, amit nem részt de nagyon fontos, hogy az oktatásnak a teljes vertékanak bele kéne éveszteni az egészségtannak az oktatását megszűnt az a generációs okítási lánc, ami 700 keresztül volt. Az emberek nem élnek együtt a szüleikkel. automatikusan megcsekkélt probléma esetén részben marketing meg üzleti okok miatt azonnal külső segítséghez küldik az embereket olyat, amit józan észre saját maga az embernek tudna oldani. Tehát azt, azt mondani, hogy van, van erre megoldás. Aztán egyet azért halkan mondok, ezzel én az azzal együtt, amit most mondok, de ezt nagyon sokan mondják, és most olvasni is valami a hogy a magyar egészség meg a leghatékonyabbak közé tartozik, mert abból a pénzből, amit ö, ö, rendelkezésre áll, azt a ö, egészség amit elér ez a nyomogott magyar egészség is, az, az, az, az a, az a közgazdaság értelmében a leghatékonyabb. Tehát nem vagyok benne biztos, én belülről dolgozva azt láttam, hogy egyik kezünkkel hány utja az a pénzt, a másik érnek pénzért pucolunk, hogy nem tudjuk a betegeket ellátni. Tehát én, én egyetértek önökkel de ettől függetlenül felmérések szerint azért ez nem feltétlenül van így. De mondom, az egész rendszert ezt átláthatóvá világosá Egy, kettő, amit kérdeztél, hogy a üzleti szempont és a megelőzés, az egy közkettő tévedés muszáj be elosztatni, amit, amit, amit ö, ö, gyakorlatilag a, aki az egészségügyben foglalkozik, az az nagyon világosan áll. A megelőzésnek nem az az értelme, hogy a... Hogy a betegséget el tudjuk-e hogy mindenki meg fog betegedni és mindenki meg fog halni. Senki nem fogja -e tudni megspórolni életének az utolsó x évét, amikor esetleg másoknak kiszolgáltatottan ilyen-olyan problémákkal kínulni fog valahogy, meg fog mindenki halni. A kérdés az, hogy hány évet töltünk egészségben. japánoknál, ha jól emlékszem, 70 vagy 75 év az egészségben töltött életének az átlagot. Tehát itt nálunk az a szörnyűséges, hogy élünk annak, élünk, ennek egy jelentős részét betegenéljük. De az, hogyha abban bízunk, hogy mi mondjuk ez egy spórolást jelentene olyan szempontból a megerőzésre való költés után, az ellátásra kell spórolni, az azért nem igaz, mert valószínűleg ugyanazt a költséget kéne elköltenünk. Itt az egésznek nem közgazdasági értelme van az egészséges életben tartás, az egészséges életének megnövelésének, hanem emberi értelme van. És ez az egészségnek az értelme. Tehát azt mondom, hogy ha azt kéred, vagy kéri bárki számára az egészségügyön, hogy termeljek hasznosítható dolgot, akkor azt mondom, hogy igen, a 20, 30, 40, 50, 60 éves korosztálynak, hogy a munkaképességét minél hamarabb helyre tudja állítani, ez egy forintosítható gazdasági haszon. De az, hogy én mondjuk az egészségben töltött életeknek a számát mondjuk 55-ről ki tudom tolni 70-re, ez boldog biztos, hogy társadalmi szinten nem fog különbséget eredményezni. Ez sokkal több egészséges élet, élet eredményez, boldog nagyapákat eredményez, nem tudom, hogy a de közgazdaság értelemben nincs, nincs ennek, ennek, ennek, ennek azon a mi Az előtt Száfoly megszólal. Ez most az egyetlen tulajdonképpen Mihály Péter egyetértettem, tavaly júniusban volt egy ilyen, vita a szervezte, és ott a hallgatóság sorában ugyanezt fölmerült, hogy miért költünk a dohányosra drágítsuk meg a nem tudom miért. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű, hogy hogyha valaki most leszokna a dohányzásról, az egy ildalmatban nagy jelentene Magyarországon. Ö, egyrészt egy rakatnyugdíjat ki fizetni, most nem kell kifizetni. Nem igaz, hogy a dohányos ember a rohadrága rend A dohányos ember egy fantasztikus, fantasztikus ember, 50 éves korában infatussal azonnal meghalhat. Gyors tepulású tefülyás, tüdőrákat tud kapni, szemben a nem dohányossal, akinek szintén van egy idő után tüdőrákra esélye, de az egy lassú befolyású évekig kezelem, sok-sok hemoterapia szükséges. A dohányos urat fog kapni, hogy akár mit csinál, akkor egyébként dolog el fogja búzni. azért mondom, hogy, hogy a, dohányos, a dohányzásnak a megszüntetése, hogy ez, ez pénzügy nyereséget okozna a rendszerben, ez hol készítőségpont az ellenkezőnél Akkor gyújtsatok rá, most kivételesen! Segítsétek ezzel a magyarokat! Erdem Tamások! A prevencióval kapcsolatban még azt szeretném hogy azért volt olyan emberiségnek az, az az ötlet merült föl benne, hogy talán lehetne a reklámok által is ezeket az élekmutatásokat javasolni, és folyamatosan olyan irányba terelni a gondolkozást, ami nem csupán egészségromboló gondolkozásmódot és mintákat nyújt, hanem egészségépítő vagy egészségmeggyőzőt is. Ez gyakorlatilag ebből a piacból teljesen hiányzik. A nemzeti egészségügyi kerekasztal, vagy ott végeztetek el a még kicsit. Az egyik barátom ott hátul a baj, is mondta, hogy hát minden pénzt, meg minden erőforrást, amit itt szűrésre, erre a megelőzésre költeni inkább hát tegyük a költségre, és akkor a sokkal hatékonyabb lesz, mert ezek a búvó patakként működő, hát ilyen tanácsadások és egyéb módok nem igazán hatékonyak. A másik, hogy, hogy ez teljesen igaz, hogy nem a politikának a bűne az, hogy emberek nem egészségesen és nem, hát, hogy mondjam, kielégítő egészségmegőrzéssel élnek. De azt hozzá kell tennem, hogy a társadalom egy része nem él, hanem túlél. És az, aki túlél, annak már nincs igazán racionális gondolkozása, és nem tudja igazán átgondolni ezeket a problémákat, hanem napról napra. Kétre a próbál túlélni, és ezeknek az embereknek nagyon nehéz hát elmagyarázni, vagy abban a terelni őket, hogy valamilyen módon is az egészségükkel törődjenek, illetve azt megőrizzék, mert az alapgondolkozás gondolkozás az, hogy ma túléljek, egy hétig túléljek, aztán nem tudom, hogy mi fog történni. Akkor a kritikával kapcsolatban teljesen egyetértek, hogy ne vádoljunk, ugye úgy, hogy pénzkiszívattyúzásnak egy újabb lépése. Én azt hittem, hogy ez mindenki számára evidens ebben a teremben, de akkor egy rövid példával azért jelezném. Tehát mi egy KFT-ként dolgozunk részben, részben állami alkalmazottként, részben KFT-ként, szolgáltatunk patológiai munkát, és hogyha mi hozzánk egy olyan befektető lépett volna be, aki minél több pénzt szeretne kiszedni ebből a vállalkozásból, akkor már régot volna bennünket, mert éppen hogy túlélünk. Mi ebbe a szakágban egyelőre senki nem fog befektetni. Ha valaki befektetés az nyereségorientáltan működik, vagy profitot szeretne kiszedni. Ennek egy bizonyos mértéke teljesen hát egészséges, és nincs ezzel semmi baj, de azért ne gondoljuk azt, hogy míg az állami rendszer az próbál egy hát közhasznotársaságként működni ott, ahol jól működik, mint ahogy a brit egészségügyben azért valamelyest ideig ez működött, Hogyha ezt behelyettesítem egy profitorientált rendszerrel, ott nagyobb profitra fognak törekedni, és az én közvetlen betegellátásunkra kevesebb pénzt fog, fognak fordítani, esélygő pénzből. Úgyhogy hát ez ilyen egyszerű, tehát ez nem túlságosan bonyolult. A monetáris rendszerrel kapcsolatban pedig nem szeretnék hát részletekbe bocsátkozni. Azért nem, mert rendkívül bonyolult, és számokra is részben átlátható, és közgazdasági fogalmakkal precízen, pontosan nem tudnám elmagyarázni. Ugyanakkor a Nemzeti Bank honlapján és egyéb forrásokból ez matematikailag kimutatható, és benne összeesküvés. A világpénz rendszerei működnek, és ennek következtében így áll fel a rendszer. Nem csak Magyarországon, máshol is az egyik világon. Tehát akkor, amikor... Egy rendszer úgy áll föl, hogy nagyon sok energiaforrás, amit itt leírtam az elején, ki van a közösségből, akkor bizony, bizony az a megnyomorodásban észrehető. Mi nem gondolom, hogy nagyon sokan egy kevesebbet dolgoznák, mint akárhol Európában, akik sokkal kevesebbet hát, keresünk. És sokkal kevesebbet tudunk a regenerálódásunkra költeni. És az a pénz azért azt kell mondani, hogy nem Magyarországon nem látom, hogy hova kerülne annyira erősen. Tehát való kifolyik a pénz. Nem tudom nagyjából látom, hogy hogyan pontosan, de ezt most nem gondolom, hogy kéne ismertetni. Aztán... Közel... Válaszolunk idere, nem? Azt is elmondhatod, az... hogy a verseny hogyan fog bekerülni a rendszerbe, hogyha nem a kormányi előszándékai szerint? Az nem volt kérdés. Kérdés volt? Volt egy ilyen kérdés, nem? Uh, nem, nem azt mondjuk egy ilyen fel megjegyzésre. Azért az igaz, látható, hogy az egészségügy, autógyártás. Tehát az egészség az más. Tehát e, itt versenyezhetni, ilyen durván versenyezhetni nem lehet. Normákat, szabályokat kell beépíteni, és azok mentén kell haladnunk, és arra törekednünk, hogy akármelyik beteg, akárhol kerül a rendszerbe, a normáknak megfelelő ellátást kapja. Ezt nem a verseny fogja teljesíteni. Szerintem közben itt az osztóban, hogy gyerekával itt láttuk, akartál valamit kérdezni, nem is kell. Mi múlt e Az inger. Az ingel? Akkor kérdezzek én tőle. Hogy eh, említette itt eh, Solyvosi Tamás, hogy eh, ezzel az egészségbiztos rendszerrel, amit eh, nagy Isten december 17-én megszólva, remélem nem. Eh, szinte magunk ajánljuk fel a, az egészségügynek egy jelentős részét, hogy eh, eh, az üzleti eh, eh, szfér előtt így megnyitjuk. Na most... Eh, Nekem kapásból eszembe hogy itt több mint 5 éve foglalkozom a védelme globalizáció kritikával, aminek az egyik ága ez a... Kereselmi Világszerzetnek ez a GAC nevű egyezmény, ami arról szól, hogy minél több szolgáltatástipust liberalizáljunk, azaz nyissunk meg az üzlet előtt, és ebből beletartozik az oktatás és az egészségügy, és már több mint öt éve itt az, az, az, azzal gondoltuk a vészverangot, hogy kéne közbeszédet, vitát generálni erről, mert több ezer milliárdos üzletről van szó az oktatás és az egészségügy esetében, és hát ezért ezt nem kéne így így ö, egyik miattra a másikra valamiféle ö, üzleti érdekeknek ö, kiszolgáltatni. Ö, és Gábor utána nézett ennek, hogy vajon Magyarország, mint egy állam, mint egy állam, ami tagja a kereskedelmi Világszerzetnek, hogyan viszonyult ezekhez a, ez a GAC egyezményhez és hogyan milyen tárgyalások voltak, milyen, milyen szolgáltatást típusokat ajánlott fel Magyarország. Gyere, Gábor, Ma voltunk kommunikációs képzésre. Egész éjjel előtt, úgyhogy én bizony. Nem hatott. Szóval tényleg van ez a GAC-egyezmény, amit még a VTO megszületésekor írtak alá 95-ben, és folyamatosan tárgyalnak ennek a keretében a szolgáltatások liberalizációjáról. Azt semmiképpen sem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy ezt a benyomást, hogy ennek a hatására zajlana az az átalakulás Magyarországon, ami jelenleg zajlik. Azt viszont szeretném mondjuk elmondani, hogy ha ez az átalakulás megtörténik, akkor mondjuk a biztosítási szektort az ennek az egyezménynek a részét képezi, mint pénzügyi szolgáltatás. És mondjuk az az évi 1500-2000 milliárd forint, ami egy ilyen biztosítási rendszeren átfolyik, az olyan ö, nemzetközi szabályok alá fog kerülni, hogy például, ö, amelyik megmondják, hogy az állam hogyan szabályozhat, vannak a piackorlátozást tiltó, a piac működését, kor, piac működését korlátozó szabályozások bevezetését tiltó ö, részek, passzusok ebben az egyezményben. De ami még durván, hogy, hogy, hogy, hogy van benne egy olyan kitétel, hogy ha például Orbán Norbánikból aminek eh, fehér lobán belovagolna a parlamentbe és megpróbálná eh, ígéretét valóra váltani és mondjuk visszaállamosítani a eh, piacosított biztosítást, akkor a GAC-egyezmény egyik passzusa az azt mondja, hogy ezt csak három évvel elteltével tehetné meg, és csak megfelelő mennyiségű kompenzáció felajánlása esetében. Ez azt jelenti, hogy az 1500-2000 milliárd forintnyi eh, piaci biztosítón átáramló egészségügyi költségvetésnek megfelelő összegű piac nyitást kell cserébe feladani a GAC-egyezmény részét képező országoknak. Tehát most el még akkor gondolkozni, hogy milyen nem piacosított 1500-2000 milliárd forintnyi terület szolgáltatás van ebben az országban, amit cserében fel tudnánk ajánlani. Szerintem nagyon kevés, úgyhogy ez, ez arra vonatkozóan is előrevetít, hogy mennyi esélye lenne a fejéblogon hogy hősünknek, mű valóban való uramáncsa. És a külügyminisztériumnál, nem érdeklődtél, hogy Magyarország miként és ezeken a tárgyásokkal mit válaszol? Hát nagyon fara múlcimárok ugye, tehát egyszerűen azt mondják mindig, hogy a jogszabályoknak megfelelően járnak el, amit kötelesek vagyunk nekik elvinni, nem is ez a kérdés. Nem attól fog piacosodni, amit ők ott felajánlanak, hanem az a kérdés, hogyha ezután egy ilyen jogszabálymódosítás, mint amit terveznek, az bekövetkezik, akkor az milyen hatásokkal jár. Például olyan hatással, amit nem lehet visszacsinálni csak három év után, és csak megfelelő összegű kompenzációi cserében. És ez egy politikai kérdés, ez egy masszív politikai kérdés. És ehhez képest e, milyen kereskedelmi politikai bürokraták tárgyalnak róla, filmünk nincs alarabban igazából. Most a, a, a, a, a, a 95 előtti felajánlások azok nyilvánosak, azok fel a vétő honlapján, ott lehet is látni, hogy Magyarország például a biztosítási szolgáltatás részévé ennek a rendszernek, tehát erre érvényes lesz, tehát az új, rendszer, az új biztosítási rendszer részét fogja képezni, de a 95 utáni felajánlások azok pedig titkosan. Tehát ott, hogyha akarnak kritizálni és javasolni, hogy. Milyen módosítások a nyilvánk? akkor az már csak akkor még termeszeket tehát akkor megint csak három éve elteltéve, és meg nincs uh -huh. csak meg törvesszük kompenzációt rájányság egy cserébe. Nagyon szépen köszönjük, Gábor! Természetesen ilyen rövid frappáns kérdésekre, hozzászásokra meg fogom még adni a módot. Nekem az a kérdésem, hogy az egészségügy egy viszonyatosan nagy terület, és én, mit így felejtettem, mindig Sifalandás koránkán barátom szokta felhívni erre a figyelmet. Nagyon fontos, hogy fehér lovagban belovagoló hősünk hitet azért némileg csökkenti, hogy ezeket a tárgyalásokat masszívan folytatták, miközben ő ősként vezette ezt az országot. Tehát 95 óta ezek a tárgyalások zajlanak, és nem nagyon tettek annak érdekében semmit, hogy erről mi tudjunk. Köszönöm szépen, Gábor. Tehát a kérdésem, vagy a... igen, szóval az lenne, hogy hogy neketek minden beletartozik az egészségügyi programatikájában, és az, az elmúlt évekre a visszagondolók folyamatosan öntöttek el minket a hírek az egészségügyi különböző területeivel, és azt érzem, hogy akármennyire most megy ez a, éppen az egészségbiztosítás nevű része, hogy megy ez az őrület, hogy most mi lesz, hogy kezdek telítődni ezek a témákkal. Visszagondoltam, hogy mik voltak ezek, Hát például egy-két évre visszamenni inkább egyre visszamenni a a, a, a bezárások, volt egy ilyen a mostani TB-tüntetések, még kisebb fellángolása az opni bezárások, az Országos Pszichiátri Intézet bezárásokon, most van ez a TB dolog, de volt a hálapénzbotrány, pénzbotrány, hogy leessenek-e magánkórházak, hogy kórház és orvos szabadsága legyen-e vagy ne legyen, hogy, hogy az orvoselvándorlás problémája, hogy a diplomás orvosok elmennek az országból, és amit is említettetek az orvoslátogatók problémája, hogy ma, aki az orvos egyetemen végez, az többet keres, hogyha gyógyszereket tuk már a közveti orvosokra orvoslátogatóként, mint hogyha más orvosnak el hogy hogyan lehet itt ezeket szétszállazni, hogyan lehet itt egyáltalán ebben a kommunikációs térben megszólalni egészségügy témával, amikor ennyi minden folyamatosan kavarog Hogyan fogadták például a véletnek ezt az egészségügyi kiadványát, amit írtál Tamás? Volt-e valami foganatja? Emlékszem, hogy most 24-én -dik, volt ez a tüntetés, amit a Liga szervezett. Ott például ennek a nem tudom, milyen egészségügyi aztán úgy dobogtatták a, a, az írását, mint ami a tuti fasz alternatív ahelyett, amit a kormány akar, csak el kéne fogadni. Most több mindent kérdeztem, akkor akarsz válaszolni. Tovább mondom a szót. E, hát az egészségügy az, az ugye mindenkit érint, tehát ez folyamatosan napirenden van, itt mindig lesznek botrányok, mindig vannak benne gengsterek, mindig vannak benne tévedések, minden társadalmi rendszerben, ez, ez, ez, ez a része az egyik dolog A másik része az, ami sokkal keményebb történet, hogy egy legalább 1999 óta egy folyamatos defenzívában van részben a orvostársnak, részben mindaz, aki ennek a ö, ö, doktriner ö, piacosításnak nem híve. Ö, folyamatosan törvénytervezetek Mikola, nem Bólárnát kezdtem. Mikola volt a következő, aki, aki ezt megtette a, azóta eltált másfél kormányban folyamatosan van egy ilyen, ilyen fajta ö, ö, tevékenység. És az egész dolog abban kimerült éveken keresztül hogy ebben az állandó defenziában legyen mindenfajta olyan a maga orvosok, betegszerződöttek, egészségügyi és minden olyan Tehát én ő, ő, alapvetően kezdeményező voltam ennek a nyolult nemzeti egészségi kerekasztalnak. Tehát a, akkor volt az orvosomában egy választás a, a 98-99 jánán, akkor egy, úgy mondták, hogy egy ilyen, nem búzsa, milyen, milyen korlának itt, Mindegyszerű, hogy egy bebejús boroskamara legyen, ennek az embere lett az ége, minden nyavaja. A programjának egy részét én írtam, aminek az egyik sarkalatos pont volt az Nemzetjegészségi Kerekasztal. Most ezt abban a pillanatban, hogy meglasztották az éget, megglasztottuk 99 során, az első mozdulatával sikerült az segíteni, és a Nemzetjegészségi Kerekasztal 99. decemberében ülésedett Málú elnök ura, sikerült elérni. Ő nyitotta meg, de előtetett egy olyan kijelentést az Orsi Kamara elnöke, hogy elvárja a kormánytól, hogy kodifikálja azokat a határozatokat, amiket a Nemzetegészségügyi Kerekasztal meghoz. Na most ezek után a legelső részére sem ment el se a az MSZP, se az sds se a kormánynak képviselője. Ez rosszat mondanám nem 99, hanem 2003 volt. Tehát 2003. negyedik éve folyamatosan minden hónapban ülésítik a Nemzetegészségügyi Kerekasztal, és soha nem képviseltették rajta, amik a kormánynak adtak tehát ez mutatja, hogy van egy kezdeményedés, ami kivirte volna a túlfogóra ezt az egész dolgot, ott be le lehetett volna ültetni a szakértőket. Volt is elhajlottság az akkori esetek, ugye ugye a mostani kormánypárti képviselők, de egy kommunikációs csürcsavar révén az első ülést meghiúsult, és attól kezdve van egyfajta sértett álláspont, hogy senki nem tud engedni. Tehát gyakorlatilag nincsen terepe, ahol hivatalosan ahol, ahol, lehetne vitatkozni. Pedig az, én, én nagyon sokan, akiknek ezt nem mondom, meg többen vannak, akik már többször hallották azt, amit mondtam, én bizonyosan nem közhelynek mondom ezt a nemzeti kiegyezést. Ez szóval egy olyan súlyú kérdésről van szó, amit hogyha nem, nincs mögött egy, egy komoly kiegyezés a társadalomnak, akkor ezt egyszerűen nem lehet soha élhetően csinálni. Itt tényleg nem van rosszul a hát nem képes leülni az mszp a a Fideszes egészségszakértők, pedig egyáltalán nem állt távol az elképzelése, nem, nem képes, vagy ha leül egymással, azt nem meri megmondani a pártvezetője, vagy a pártvezetője úgy engedélyező, hogy tárgyaljon vele, hogy a média ne tudjon róla, tehát ebben a Szelmány polgárháborús klímában azok, akik tudnak, azért a hogy ott üljenek ebben a nyomorult országítésbe, hogy bennünket képviseljenek az ország ügyét ügyék előre, azok egyszerűen. Muszáj, hogy ö, demonstratíve ö, ne álljanak a másikba szóba. Pedig a történetemnél sokkal-sokkal súlyosabbak mondom. Az, amiről én beszéltem, amiben lehet, hogy nincsen igazam, de sajnos aztán igazam van, hogy itt olyan fajta ellátási problémák lesznek a következő évtizedekben, hogy most mondjuk a társadalomnak az alsó 30% az, aki jelentős részben kiszorul az egészségügyi ellátásból. Nem tudunk róla. Ők nem írnak újságírói jeleket, vagy mi olvasói az újságoknak, őket nem szolgáltatják a média, X megyei kórházban, hát bocsánat, de így működik a rohadt egészségügy, amikor a kemoterápiás szereknek fele annyi szer volt, mint a hány beteg volt, akkor heteken keresztül feledózisban adták a beteg a kemoterápiás szer. Nyilván nem a megyei és X frakció vezetője kapta feledózisban a kemoterápiás szert az ő édesanyja, hanem az a kétszer nem képes az érdekét érvényesíteni. Ez ma a társadalom az alsó 30%-a. Ahogy ez a nyomorult egészségtechnológiai forradalom megy előre, ahogy hála Istennek, az egy Magyarországban is nő a életartam, és egyre tovább élünk, és egyre többet kell az egészségügyünkre fordítani, belátható hogy a az 50-60%-át fogja az érinteni, hogy olyan szolgáltatásokból ki fog kerülni, ami ma még jár egyre nehezebben a várólisták révén. Tehát azért mondom, hogy itt, itt, itt olyan, olyan problémák vannak, amik, amik fölődik ezt az egész társadalmi szisztémát. És ugyanez van, nem értek hozzá, de a nyugdíjrendszerben is. Tehát az, hogy, hogy én nem értek, nem vagyok és nem, nem tudom most, hogy kinek minek van igaza, de az, hogy a nyugdíjrendszer ilyen módon fenntarthatatlan, az volt biztos, hogy az, hogy most ha ha lehátráltatja róla, hogy 8%-kal kevesebb legyen a jövő évtől nyugdíva a ellátása, vagy nem tudom milyen inflációs adat miatt ez mégiscsak, mm -hmm. a kérdezőbb lesz. Tehát egész egyszerűen, hogyha nem termeljük meg azt a nyugdíjat, amit el kell osztani, akkor valamilyen módon én, én, én szemben a tamással nem gondolnám, hogy itt, itt, itt a, egyfajta közgazdasági összeesküvés van, vagy ha az van, akkor ebben a helyzetben van az ország, ennek valamilyen megoldást kell találni. És az egésznek szerintem azért kulcs az, hogy, hogy valahogy egy normális párbeszédnek a kultúrája kialakuljon nálunk mert itt bizony, tehát itt tényleg nem arról az, hogy, hogy a pártoknak kell meg a szakértésnek, azok, azok, azok nem tudom, egy hidegháborús viszony után azért talán csak utóbb eltűnnek a színről azok a azok akiknek nem fűződik érdeke, hogy a társadalmi párta párbesz, párbeszédnek, a szaksz, szakmák közötti párbeszédnek legyen, de itt van egy társadalomnak egy hallgatók, 80-90%-a, akinek el kell viselnie azokat a döntéseket, amik akármilyen jót akarunk az egészségben, nem jár mással, vagy minden pénzünket az egészségügyre fordítjuk, ami nonsense, vagy ha nem, akkor muszáj vagyunk megmondani, hogy mi az, amit nem tudunk föntartani. Tehát azért mondom, hogy ez, ez a belátható időn belül ö, a mi életünkben, amikor a most 20-30 évesek, akik itt ülnek, örekepesztek, biztos, hogy, hogy ez, ez napi valóság lesz, hogy mondjuk ö, nem tudja megkapni azt a kemoterápiás szert, ami akkor mondjuk két évet nyerhet az életén. mert most százszor annyiba kerül egy kemoterápiás sziklus, mint került 1993-ban. Százszor annyi. És az, amit 1993-ban egy adott költséggel mondjuk általánosan tudtunk érni, mondjuk három vagy hat hónapot, most a százszor többön tudunk nyerni egy-három volkot, tehát egyre nagyobb költséggel tudunk egyre kisebb nyereséget elérni, de a laikus, aki adott esetben beteg lesz, az nem fogja fölfogni ennek a közgazdasági betületét. de Tehát azért mondom, hogy itt, itt, itt egy, egy olyan rendszer esik atomjaira és esik szép tíz év óta, ami nem jó szándék meg, meg közgazdásznek, nem tudom minek a, a, a kérdésem, mert egyszerűen az élet azt hozta, meg mondtam, hogy a társadalmi szolidaritásnak az alapidérei azok szétrohadtak. Nem azért, mert gonosz vezéreink vannak, hanem egyszerűen az élet ezt hozta. Tehát itt nekem az a korrasztó nagy bajom a, a jogboldalnak a kommunikációjával, hogy ebben a szituációban azzal átadni az embereket, hogy pusztán politikusi elhatározás kérdése, hogy ezt a rendszert így fölmehessen tartani az egész egyszerűen szín, tiszta törvény hadúság. Tehát ezzel a, ezzel a kérdéssel muszáj szembesíteni az embereket, mert ö, ma, mindenki nagyon szeret elhinni, hogy van a gonosz, és a gonosz miatt ö, ö, rossz a fizetésem, a gonosz miatt ö, vannak családvizűrje, minden nyavajal. Ez, ez nem gonosznak meg vannak a kérdése. Csak ez egyszerűen nem világos. Ezek, ezek, ezek, ezen túl van még az, amiről az egész dolgot kezdtük, hogy ökológiai szemlélet. Például a túlélésről beszél, az ökológiai az, szemlélet az, az, az, az egy következő. Ha nem tudom, kinek válaszoltam, hogy jó, hogy ezt, ezt, ezt válaszoltam, amit Vannak szállandóan visszatért. Azért azt látom, hogy nem ős elmélet, hanem tulajdonképpen egyezménynek a valamilyen formájú hát előre haladása, az, amit megfigyelhetünk így látom napjainkban. Az egy eredeti kísérleti példa, hogyha én egy patkány beteszek egy térbe és egy oldalról ingernem, akkor el fog húzódni mindig a kettős olyan oldalára, ahol nem írja az ingert. Hogyha több oldalról ingerlem, akkor ide, idő után föladja, és ott marad, ingerelhetem. Na most az, amit itt felsoroltál, mind-mind gyakorlatilag az egészségügynek nem a legfontosabb lényegével foglalkozott, <coughs> hanem olyan jó a médiában bevihető dolgok voltak, amivel izgatni lehetett az embereket. Most az egyik barátom, aki hát egy középszintű képzettséggel bír, Mondta, hogy hát ő másfél évvel ezelőttig nagyjából nyomon tudta követni, hogy mi történik, most már nem tudja nyomon követni. Hogyha ezt a kommunikációs eszközt használom, akkor ezzel nagyon alkalmas, hát ez nagyon alkalmas módszer arra, hogy eltávolítsam az embereket attól, hogy valamit is kezdenek ezzel. Tehát nem lesz véleménye. Nem lesz véleménye, mert nem igazodik ki. Tehát én úgy érzem, hogy hát ez egy, egy trendszerű folyamat, amely valahova azért érkezik, és ez nem kell összeesküvés elmélet, csak az, hogy valami molyogóan a közbeszéd az így, így alakul, lehet, hogy vannak, akik egy kicsit erőteljesebben tudják alakítani, vannak, akik kevésbé. Az biztos, hogy a 30%-ban lévő olyan emberek, akiknek nincs pénzük beutazni vidékről egy központi kórházba, és kifizetni ott a díjakat, vagy a vízidíjakat és visszautazni, ezek az emberek nem tudnak ebben részt venni. Tehát az, egy és mit lehet ezzel ellen tenni, és ezzel teljesen egyetértek Tamással, hogy lehet itt Gac, lehet itt ez, lehet itt az, hogyha sikerül valamilyen konszenzus kialakítani, és a konszenzus az normális irányba tudja terelni a folyamatokat, akkor van esélyünk arra, hogy az valóban normális irányba halad. Hogyha sikerül szézilálni bennünket, akkor viszont ezek az egészségtelen folyamatok fognak előre menni. Köszönöm. Köszönöm, Tamás, és hátul jelentkezett valaki, nem, te voltál? Hát akkor ide jönnél előre, tudom, hogy nem, nem, nem fog halcni a felvétel nem a mikrofonban beszélni. Haladsz itt? Jó, oké, akkor mondja. Itt hogy mondjam, mondjam majdnem remény. Menni, hogy A sok nehézség után mondtatok alternatívákat, meg, hogy mit kéne csinálni, de hogy kezdtünk egy ilyen tepis irányba menni, úgyhogy nem, köszönöm a kérdést. és Azért is jó a kérdés, mert itt pont ezzel ér véget a vita indított Tamás, hogy nemzetközi összefogás szükséges, és fel is három példát, hogy miben. Nem fog tudni nagyon kibitót mondani. Egyrészt vannak jó példák. Ön maga a BH azt hogy 300 darab hatóanyag az, ami feltétlenül szükséges, most Magyarországon nem tudom, azt hiszem 8-10 gyógyszerkészítménynél tartunk. Ez szimpla elhatározás kérdése, de ennek az elhatározásnak a keresztül vitele azzal jár, hogy a feltétlenül a magyar GDP, ugye itt egy kedvel kifejezés ebben a körben, néhány százalékos visszaesését generálná, mert a magyar gyógyszeripar az egyik húzó álgazatunk. Tehát az világosabb kell látni, hogy a magán nyugdíjpénz- kötelező nyugdíjpénz- vagy megtakarításunknak egy része az magyar lócert papírokban van, tehát ez, ez egy olyan ellentmondás, ami látszott, egy pik dolog, de azért